A tanácskozás Őszi eső verte odakint az utcák kövét. A gépkocsik türelmetlen tülkölése egészen a negyedik emeletig felhallatszott. A titkárnő csak akkor csukta be az ablakot, amikor a nagy terem már alaposan kiszellőzött. Persze sokkal egyszerűbb lett volna a légkondícionálóra bízni a dolgot, ha az angol Sir Winston Everett engedte volna. Csak hogy az angol nem engedte. Mióta egy közeli barátja és tudóstársa meghalt az úgynevezett légiós betegségben, amelyet köztudottan a légkondicionáló terjeszt, csak akkor engedélyezte a használatát, ha nem volt más megoldás. Ilyenkor ősztájékán azonban már annyira hűvös volt odakinn is a levegő, hogy klímaberendezés nélkül is boldogultak. Öleg Ferguson jött be először a nagyterembe. Gondos házigazdaként ellenőrizte a vizes kancsót az asztalon, és amikor úgy találta, hogy a benne lévő víz már nem egészen friss, kivitte a WC-be, kiöntötte és friss vízzel töltötte meg. Ellenőrizte a vetítőberendezést is, meghúzogatta a falra feszített vászon szélét. Majd ment, hogy megkeresse Sandy Robzont. Amikor tíz órára ért a fali óra kismutatója, szállingózni kezdtek a vendégek. Elleg Ferguson a vetítővászon melletti oldalajtóból figyelte őket. Amikor egy-egy nagy ágyú bukkant fel a szeme előtt, meghökkenve csóválta meg a fejét. Uram Isten, suttogta maga Soha sohasem gondoltam volna, hogy valaha is találkozom vele. Sandy Robson az ajtó mellett állt, és jóházi asszonyként a helyükre kalauzolta a vendégeket. Tíz óra tájban, egészen pontosan tíz óra után három perccel már egy tűt is alig lehetett volna leejteni a nagy teremben. Ekkor érkezett meg Sir Winston Everett az angol. Ferguson majdnem lenyelte a nyelvét idegességében. Érezte, hogy új korszak küszöbén áll, és áldotta az Istent, amiért azoknak az óriási felfedezéseknek, amelyeket ezek itt majd tenni fognak, ő is tevékeny részese lehet. Az angol nem hajlongott, nem rázott kezet senkivel. Úgy vonult keresztül a termen az elnökségi asztalig, mintha üresek lennének a pacsorok, vagy mintha bepárásodott volna a monoklia. Mögötte a titkárnője, Hanna Rubovsky haladt, dosziékkal a hóna alatt. A titkárnő sarkában Robin Martinez és Wilhelm Katz szedte a lábát. Leghátul pedig, Istenem leghátul, Peter Bird, a számítógép király. Számos dollármilliárd, ház, nyaraló, hajó, repülőgép, volt és jövendő feleség, és még ki tudja, minek a tulajdonosa. Aki mellesleg megszállott ősténykutató, és egy épségben maradt ismeretlen fejér, akár a lelki üdvösségét is eladná. Amikor a frissen érkezettek, letelepedtek az elnökség asztalához, még a légy is meg lehetett volna hallani. Ferguson ellenségesnek vélte a szokatlan hallgatást, ezért aggódva pislantott friss főnökére. Az angol az elébe toldó szíjéban lapozgatott, látszólag ügyet sem vetve a feszült csendre. Aztán egyszerre csak megtört a varázs. Valaki hátul, valamelyik padban, a pad legaljára vágta az zöklét. Másodperc múlva már harsányan kopogott mindenki. Ször Everett mellére ejtette a monokliát és elégedetten viccentett. A kopogás elhallgatott. Ször Everett még egyet bólintott és felegelesedett. Hanna Rúbovski ekkor óvatosan főnöke keze ügyébe helyezte a pipát. Fergasszonnak fogalma sem volt róla, hogyan került elő, akár a bugyjából is elővarázsolhatta a lány. Az angol harmadszóra is viccentett, majd végignézett a hallgatóságán. – Szeretettel üdvözlöm önöket, hölgyeim és uraim! – kezdte választékos modorban, választékos kiejtéssel. Ez volt az, amiért annyira szerették, és legalább annyian utálták. Igazi angol úr maradt még az új világ is. Gondosan nyit bajusza, nyugodt, megfontolt mozdulatai azokra a brit katonatisztekre emlékeztettek, akik arcrándulás nélkül néztek farkas szemet a rájuk törő, túlerőben lévő indiai csapatokkal. Archív film élményei alapján elak Ferguson legalábbis így látta a dolgot. Remélem valamennyien elhelyezkedtek a szállodában és kényelmesnek találták az elhelyezést – azt is remélem továbbá, hogy mindenki megkapta a dossziéját a megfelelő csekkekkel együtt. Szeretném felhívni a figyelmüket Mr. Peter Birdre, aki a mai összejövetelünket és az esetleges későbbi kutatásokat patronálja. Mr. Peter Bird meghajtotta a fejét. Senki nem kopogott, így azután az angol tovább folytatta. Mást egyelőre nem mutatok be, Önök a mellükre tűzött névkártyákról úgy is tudni fogják, éppen kivel állnak szemben. Ezért mindenkit arra kérek, tűzzék fel a kártyáikat, hogy elkerülhessük a féreértéseket. Alec fergaszonnak fogalma sem volt róla, milyen féreértések származhatnak abból, ha valakinek nem tudják a nevét, de nem ért rá eltöprengeni a dolgon, mert az angol tovább beszélt. Önök közül valójában senki sem sejti, miért került sor erre a rendezvényre. Igazság szerint most annak kellene következnie, hogy elárulom az összejövetel célját, és név szerint bemutatom egymásnak a résztvevőket. De mint említettem, ezt a procedúrát megtakaríthatjuk magunknak. Engedjék meg, hogy egyebekben is rendhagyó megoldásokat kövessünk. A végén majd látni fogják az okát. Tehát, önök most itt néhány rövid előadást fognak hallani, egyikük sem tart tovább tíz percnél. Lesz olyan önök között, akiknek a könyökén jön majd ki a téma, ráadásul talán jobban is ért hozzá, mint az, aki az előadást tartja, kérem ez esetben is őrizzék meg türelmüket. Gondoljanak arra, hogy a legcsodálatosabb diadém is egy émántokból áll. Egy-egy gyémánt lehet bármilyen szép és értékes, mégiscsak egy gyémánt. De ha másik kilenc mellé állítjuk és összefogjuk őket egy keretbe, százszorosára növekszik az értékük, Én nem tudom értik-e, mire gondolok. Nem, mondta valaki alig hallhatóan a hátsó sorok valamelyikéből. Fergusonnak fogalma sem volt róla, hogy az angol vajon meghallotta a közbeszólást, minden esetre hozzátett az elhangzottakhoz még néhány magyarázó mondatot. Az előadások külön-külön nem sok újdonsággal szolgálnak, ha azonban valamennyit meghallgatják, olyan összefüggések tárolnak elénk, amelyekről már érdemes beszélnünk. Felvette az elé papírlapok egyikét, és úgy tett, mintha beleolvasna. Eleg Ferguson jól tudta, hogy az angol az összejövetel ünnepségét akarja csak növelni a szertartásos mozdulatokkal. Az első előadó Mr. Steve Zambori, a bostoni közép-amerikai indián kultúrákat kutató intézet munkatársa. Kérem, Mr. Zambori, tartsa meg előadását! Minden szem a vetítővászon melletti ajtó felé fordult, amelyen a Steve Zambori lépett be. Elegáns volt és bizalomgerjesztő. Az angol személyesen kötötte a lelkére, hogy úgy kell kinéznie, mint James Bondnak bevetés előtt. Mrs. Palmernek, a régészeti tanács nagyhatalmú elnöknőjének a jól öltözött fes férfiak tetszenek. Lehet bármennyire is kiváló kutató valaki, a kopott farmerben, lógó pulóverben borostásan jelenik meg előtte, nem sok jóra számíthat. Steve Zombori ezek szerint viszont sok jóra számíthatott. Ezt már Elek Ferguson állapította meg magában, amint Mrs. Palmer felé fordította a figyelmét. Jól látta, hogy a elnök asszony a vetítővászon mellé helyezett szószékre lépő Zomborira irányítja a tekintetét, majd a szájába veszélyt ceruzája végét. Mosolyából Elek arra következtetett, hogy Zombori éppen nyerő pozícióban van. Csak el ne valahogy a dolgot. Zombori biccentett és végignézett a hallgatóságán. Arca nyugodt volt, a szeme azonban szomorú. Az elnök asszony nyelt egy nagyot. Egészen fiatal korában, akár a világ végére is elgyalogolt volna ilyen szomorú szemekért. Steve Zombori egészen kicsit előrehajott és beszélni kezdett. Steve Zombori vagyok. Bostonból. A Tukatán félsziget és a csatlakozó területek Kolumbusz előtti kultúrájával foglalkozom. Az utóbbi években teotihuacánban dolgoztam. Néhány társammal. Az a valami, amiről beszélni szeretnék önöknek a nagy indián birodalmak kihalásához kapcsolódik. Önök valamennyien tudják, hogy Mexikó területén az időszámításunk előtti ötödik évszázadtól kezdve egymást váltották az indián birodalmak. Az első minden indián kultúra ősanyja az Olmék civilizáció volt. – Tévedés! – mondta valaki a sorok közül. – A kronológia nem pontos! Alec az angóra nézett. Sör Everett felvette a pipáját és megforgatta a kezében. Fergasson tudta, hogy ez az angolnál az elégedettsége Sör Winston éppen arra számított, hogy egy-két kérdésben majd parázsvita alakul ki a meghívottak között. A vitatkozók általában könnyebben léprecsalhatók, mint a szemtelenül figyelők. – Kérem? – fordult a közbeszóló felé Zombori. Az akadékoskodó, vékony arcú, kontyos asszony volt. Csak azt akarom mondani, hogy az olmék kultúra feltehetően a korábbi az időszámítás előtti ötödik századnál. Valóban így van, asszonyom, viccented Zombori, akinek Sir Winston lelkére kötötte, hogy olyan udvarias legyen, mint egy playboy. Akkor miért nem ezt mondja? Az Olmék kultúrához tartozó első emlékeink mindenképpen az 5. századhoz kapcsolódnak. Hogy előtte is lehetett Olmék kultúra, sőt volt is, természetesen nem vitató. – Akkor fogalmazzon pontosan! – utasította rendre a kontyos. Senki sem sejtette, még Alec Ferguson sem, hogy a közbeszóló Sir Winston utasítását hajtotta végre. Sir Winston tisztában volt vele, hogy úgy lehet Isten igazából rokonszemvet kelteni az előadó iránt, ha rászabadítanak egy akadékoskodót. Az angol elmosolyodott a bajúsza alatt, és elégedetten nyugtázta, hogy bejött a húzása. A teremben tapintható volt a kontyos nő iránti ellenszemv. Hogy az még civilizáció mikor ért véget, nem tudjuk pontosan, de a helyükre lépő asztékok időszámítás előtt 100 körül megalapították a mai Mexikóváros város mellett, 48 kilométernyire Északra fekvő Teotihuacán városát. Teotihuacán még a virágkorában élő románál is nagyobb volt, 25 négyzetkilométernyi területével. Becslések szerint körülbelül 200 ezer ember lakott benne. 900 éven keresztül hirdette az azték birodalom nagyságát. Mai tudásunk szerint időszámításunk után 750 táján néptelenedett el. Tartott egy kis szünetet, hogy mindenki helyére rakhassa a fejében az elmondottakat, aztán folytatta. Jól hallották, Teotihuacán elnéptelenedett. Nem űzték ki az ott élőket más civilizációk, nem döntötte romba földrengés, Semmi olyan katasztrófa nem történt, amely miatt lakosainknak távozniuk kellett volna. Mégis elmentek. Sőt, elmenekültek. Amikor a Toltekok az időszámítás után 9. század környékén leereszkedtek északi hazájukból a mexikói fensíkra, Teotihuacán már kísértett város volt. Vagy vegyünk egy másik civilizációt, a zapotékokét. A zapotékok a Sierra Madre hegység magaslataira is felmerészkedtek. Monte Albán a Fehérhegy, Oaxa mellett egy nagyszerű, sőt csodálatos város romjait rejti. Az apotékok nagyjából az asztékokkal egy időben éltek, és a Monte Albán virágkora egybeesik Teotihuacán tündöklésével. Aztán egyszerre csak ez a város is élnéptelenedett. Amikor a következő civilizáció, a misztékok megérkeztek, – Monte álbanban már nem lakott senki. – Hová lettek a lakosai? – Ezekre a kérdésekre keresem a választ, hölgyeim és uraim. – Nos, és mit állapított meg? – kérdezte egy nagybajuszú, képű férfi az első sorból. Mielőtt azonban zombori válaszolhatott volna, egy magas, vékony férfi emelkedett fel a pacsorok közepetáján, széttárva a karját. – Már megbocsásson, kérem, de ez a kérdés valóban a könyökünkön jön ki, ahogy Sir Winston nagyon találóan megjegyezte. Meggyőződésem, hogy járványok vetettek véget a városállamok virágzásának. A középkor nagyvárosainak mindegyikére jellemző volt a járványok megjelenése. A korabeli higiéniai viszonyok igencsak kedveztek az epidémia kialakulásának és terjedésének. – Marhaság! – Sikította közbe egy fiatal női hang. – Ha így lenne, hol vannak a halottak? Hol vannak a tömegsírok? Semmi sem utal arra, hogy igen rövid idő alatt tízezrek pusztultak volna el. Akkor ön szerint mi az ábra? Ez szerintem annyira megnövekedett a városi lakosok száma, hogy a környező területek képtelenek voltak eltartani őket. Ne feledkezzenek meg arról, amiről igen tisztelt kollégám beszélt, hogy Teotihuacánnak több mint kétszázezer lakosa volt. El tudják képzelni, mennyi kukorica kellett ennyi ember folyamatos etetéséhez? Mert pedig Teotihuacanban a piramisok között nem termett kukorica. A kukorica földek egyre nagyobb kiterjedésűek lettek, és egyre messzebb kerültek a várostól. A szállítás pedig, főleg az esős évszakban, nem egyszerű művelet. Úgy gondolom, hogy a metropoliszt, nyugodtan nevezhetjük annak, elérte a végzete. Saját nagysága temette romjai alá. Lakosai pánikszerűen elmenekültek belőle, hogy élelemhez jussanak. Ez is egy lehetőség, bólintott udvariasan Steve Zombori, és nem is esik olyan messze az én elméletemtől. Miért a maga elméletem? csoda? Zombori ször everetre nézett. Az angol bólintott. Zombori vett egy mély lélegzetet, aztán folytatta az előadását. Az én elméletem az, hogy a monumentális építkezések miatt menekültek el a lakosok a városokból. Ezt meg, hogy érti? kérdezte a nagybajú kutató. Látták önök Teotihuacánt? Ha látták, megcsodálhatták a nap és a hold piramisát. Ezek a leghatalmasabb piramisok a világon. A nap piramisának például 61 méter a magassága, tömege pedig nagyobb a Keops piramisénál és ez még csak a nap piramisa. Tudják, hány piramis épült összesen a középamerikai kultúrában? Hölgyeim és uraim, ezt senki sem tudja, de a számok talán több ezerre tehető. El lehet képzelni, micsoda erőfeszítéseket igényelt a felépítésük a társadalomtól. Megtörült a homlokát, mintha ő is a közép-amerikai társadalomnak építésre kötelezett polgára lenne. Sir Winston Everett elégedetten forgatta meg újai között a pipáját. Szerette, ha az emberei engedelmeskednek rendezői utasításainak. Eddig csak a piramisokról beszéltem, folytatta Zombori, mert ők az indián civilizációk legkiemelkedőbb, legmonumentálisabb alkotásai. Csak hogy nem kizárólag ezek építése rót terheket a lakosokra, hanem a számtalan templom, lakóház, út, Kisebb-nagyobb játéktér, a labdajátékok stadionjaira gondolok, szobor és egyéb emlékmű. Mintha Közép-Amerika indiánjai fejükbe vették volna, hogy más sem csinálnak, csupán kőemlékeket hoznak létre, minél nagyobb erőfeszítések árán. Zombori szemes arkából látta, hogy Mrs. Plummer jegyzetlapot húz elő a táskájából, és rájuk firkál valamit. Csak remélhette, hogy az előadással kapcsolatban jutott eszébe valami, nem pedig azt írja fel egy üres lapra, hogy ez a Steve Zombori nevű fickót zavarják a fenébe, és soha, de soha ne engedjék semmiféle indián kultúra közelébe. Zombori sóhajtott, majd tovább beszélt. Az a kérdés, kinek volt szüksége ezekre a monumentális alkotásokra? Az egyszerű olmékoknak, toltékoknak, aztékoknak aligha, és a majáknak sem. Pedig micsoda pompázatos maja városok épültek a spanyol hódítást megelőző évtizedekig. Gondoljanak csak Uxmaira, Gicsenicára, Palenkúra, vagy akár Teotihuacánra is. Hiszen a maják rövid időre ott is megtelepedtek. És mindenki épített, épített, épített. Mint a saját végzetük törrettegve folytották volna félelmüket az építkezésekbe. De kik építettek, és kinek? Te jó ég! Hallotta Elek Ferguson éles híúz füleivel valakinek a suttogását. Ki ez a fickó? Valami élet költő. Zombori hatásszünetet tartott, aztán megmondta a vállát. Csak azt mondhatom el, amit önök is tudnak, hogy az uralkodó elit építette nagyszerű indián lakossággal, valamint szolgákkal és rabszolgákkal. Ugyanúgy, mint az ókori Egyiptomban. A városlakókat és a környéken élő földműveseket arra kényszerítették, hogy hordják és csiszolják a köveket, emeljék őket számokra elképzelhetetlen módon elképzelhetetlen magasságokba. Az építkezések következtében természetesen az adóterhek is megnövekedtek. Jó okunk van feltételezni, hogy az állami bevételek jelentős részét az építkezések emésztették fel. Végül felteszem az utolsó kérdést: Kik voltak az építtetők? kik jelentették az indián társadalma kelikkét. A kérdés ott maradt a levegőben, és felettünk lebegett, mint egy óriási rája a tengeri akváriumban. Papok, mondta valaki. Ezt mindenki tudja. Zombori udvariasen viccentett. Igen, ez így van. Valóban a papok voltak azok, akik kezükben tartották a hatalmat. Hogy, hogy nem, ha kialakult valahogy egy indián civilizáció, bármelyiket is kezdjük tanulmányozni, azt látjuk, hogy abban a korai korban, amikor a hegyekről vagy a síkságokról bevonultak a gazdagon termő Tukatán félszigetre, még a katonák irányítják a társadalmat. A városokba való betelepedés után a béke éveiben aztán valahogy kicsúszik a hatalom a kezükből, és átmegy egy papi elitébe. Ettől kezdve a papok élet és halál urai, és kezdetét veszik, hol csak elvétve, hogy tömeges mészárlások formájában, az áldozatok. Az asztékok ezrével áldoztak embereket az isteneiknek, a maják már csak elvétve. Azt hiszem, nem szükséges az áldozatok szörnyűségeit ecsetelnem. Teotihuakánban volt egy nap, amikor több ezer szerencsétlent hajtottak végig a halottak útján a nappiramisa felé. Felvágták a melkasukat és kitépték még dobogó szívüket. – Ámen! – mondta valaki. – Disznó dolog volt, de már rég elmúlt. Nincs jogunk pálcát törni egy rég volt társadalom morálja felett? Zombori meghallotta a közbeszólást, és udvariasan felemelte a kezét. Természetesen nincs. Csak azt akartam megvilágítani az elmondottakkal, hogy a papi elit, amely minden indián kultúrában a társadalmi hierarchia csúcsára került, élet és halál ura volt. Ő rendelte el a tömeges kivégzéseket, előbb még csak hadifoglyokat és rabszolgákat öltek meg, majd amikor ezek száma erősen lecsökkent, saját népüket kezdték feláldozni. Mint a gulágon, a Szovjetunióban, mondta valaki. Az a kérdés, hogy kikből állhatott ez a papi elit, ez a vérszomjas csoport. Zombori megállt és hallgatóságára nézett. Nyilvánvaló volt, hogy választ vár a kérdésére. Mrs. Palmer ismét csak a papírjára firkantott valamit a ceruzájával. Valaki felnyújtotta a karját. Testes, idősebb úr volt, hegyes kecskeszakállal. – Bacsásson, megtisztelt kolléga úr, hogy közbeszólok, e szerint ön nem olvasta Luis Pasternak tanulmányát? Zombori látta, hogy a padokban többen is bólogatni kezdenek. Ismerte a cikket, bár meglehetősen régen volt a kezében. Akkor, amikor még halványsejtelmesen volt róla, hogy egyszer még az indián papi elit keletkezésével kell foglalkoznia. – Nos, Pasteurnak professzor, világos választod erre a kérdésre. A papi elit a világi arisztokráciából nőtte ki magát, mint Európában. Nemes urakból lettek a püspökök. Azt hittem idáig, hogy ez megoldott kérdés. Visszaült a helyére, és elégedetten megsimogatta a kecske szakálát. Akárkiből is keletkezett a papielit, úgy rátelepedett a társadalomra, mint az élősködő növény a fára. Kérdés, hogy a csodába sikerült megőriznie a hatalmát, miért nem döntötte meg soha egyetlen társadalom sem? Miért tűrték a földművesek, kézművesek, felnőttek és gyerekek, hogy vágóhídra hajtsák őket? – A társadalom tehetetlensége! – mondta valaki, akit Zombori nem látott, csak a hangját hallotta. A társadalom nehezen mozgó képződmény képes hosszú időn át elviselni a legnagyobb méltánytalanságot is, de ha egyszer öntudatra ébred, ekkor egy alacsony, cingár, szemüveges ember állt föl. Nézzék, én nem tudom, miről folyik itt a vita, hogy őszinte legyek, a lényegét sem értem. Minden esetre, ami a papok hatalmát illeti, valamint, hogy miért nem döntötték meg, nos arra azt hiszem az a válasz adható, hogy mert nem tudtak maguknak elképzelni más létezési formát. A királyságok klasszikus korában fel sem igen merül a köztársaság gondolata. Nem ráznák le a papi igát, mert feltehetően isteni eredetűnek tartották. Én mást gondolok, mondta Zombori. Ugyan mit? – hogy a papi elit valamivel a hatalmában tartotta a lakosságot. – Ez nem mond ellent az én elméletemnek – viccentett a szemüveges. – A papok az istenek akaratából kerültek hatalomra. Ez volt az az erő, a kiválasztottság ereje, amely fent tudta tartani őket. – Azt hiszem, még valami más is – akarta meg az hegyét zombori. – Például micsoda? – olyan erővel rendelkeztek, amely a közönséges halandók fölé emelte őket. Hát, hogy ne, mondta a szemüveges. Bizonyára voltak hókusz-pókuszaik, amelyekkel be tudták csapni az alattvalókat. Lehettek varázsló papok. Én inkább arra gondolok, hogy a papok valóban erővel rendelkeztek. Meghökken és hullámzott át az arcokon. Maga tréfál? kérdezte a cingár szemüveges. Csupán csak feltételeztem, hogy a papi kaszt olyan erővel bírt, amilyennel mi nem. És mások sem. De hát miféle erőre gondol? Csak egyet mondjon. Például a hatalmas kövek felemelésére. Tudják, hány száz tonnás köveket kellett megmozgatniuk egyet templom vagy piramis építésénél? Fogalmunk sincs róla, milyen technikát alkalmazhattak. Ez még nem akarra, hogy természetfeletti jelenségekben higgyünk. Ön azt állítja, hogy az indián kultúrák papjai, asztékok, toltékok, maják legyőzték a gravitációt? Egyelőre semmit sem állítok, visszakozott Zombori. Csupán feltételezem, hogy a papikas tagjai olyan ismeretek birtokában lehettek, amelyek segítségével biztosíthatták uralmukat a tömegek felett. Ekkor egy vékony, tarkaruhás lány tartotta fel a kezét. Úgy érzem, kisé összezavarodott a kolléga úr, s udvariasan zombori felé bólintott. Azzal kezdte, hogy megmagyarázza, miért néptelenedtek el a városok. Most pedig már a papok rendkívüli képességeinél tartunk. Nem lehetne lépésről lépésre haladnunk, ha már meg kell hallgatnunk ezt az izét. Őszintén szólva kezdem úgy érezni magam, mintha egy para jelenségekkel foglalkozó nyugdíjas klub vita lennék. Zompori elmosolyodott. Igaza van, kollégéna, látszólag valóban eltértünk a tájtól, a valóságban azonban egyáltalán nem. Az volt a kérdés, hogy miért és miképpen néptelenedtek el a városok. Nos, szerintem azért, mert a lakosok megelégelték az adókat, a szolgáltatásokat, és főleg azt, hogy időről időre feláldozzák őket. Mivel lázadni nem mertek, féltek a papi elit bosszújától, egyszerűen elszögdöstek. Éjszaka felkerekedtek, talán százak vagy ezrek is egyszerre, és bevették magukat a környező dzsungelekbe, vagy a hegyek közé. A papok tehetetlenek voltak. Ez volt az egyetlen módja az ellenállásnak, amely ellen nem tudtak hatékonyan fellépni. A városok elnéptelenedtek, a papok pedig azt tették észre, hogy lassan egyedül maradnak. Ez igaz lehet, szólt közben valaki. Fennmaradtak híradások arról, hogy a maja papok kollektív öngyilkosságot követtek el a néptelenné vált városokban. idáig nem tudták az okát miért talán Mr. Zombori elmélete magyarázatú szolgálhat rá. Gratulálok, Mr. Zombori! Zombori meghajtotta a fejét. Köszönöm, professzor úr, én azonban nem gondolom, hogy valamennyien öngyilkosok lettek volna. Hébe-hóba valóban előfordulhat ilyen eset is, a papok azonban túlélték az éppen adott város elnéptelenedését, majd átmentek egy másik városba. Úgy gondolom, a különböző indián kultúrákat ugyanazon eredetű papság irányította. Ezt nem értem. Ugyanannak a papi csoportnak a tagjai és azok leszármazottai. Úgy gondolja, hogy az olmékoknál, az asztékoknál, a majáknál ugyanaz a papi csoport uralkodott? Úgy képzeli, hogy mint idegen nép ráültek az indiányok nyakára és addig szívták a vérüket, amik csak el nem menekültek előlük? – És ki a csodák voltak ezek a vérszívók? Ufonauták, talán? – Egy csillagközi civilizáció emberei? Zombori, mintha meg sem hallotta volna a kérdést. lopva felnézett az elnök elnökasszonyra. Mrs. Palmer félrehajtott fejjel vizsgálgatta Zombori arcát, mintha az őrültség jeleit kereste volna rajta. – Elmondok önöknek egy történetet – folytatta Zombori hangja fátyolossá és bánatossá vált, mint korábban a tekintete. Három évig dolgoztam Teoti az ásatásokon. Volt egy kedves kollégám, Reginald Austinnak nak hívták. Reg austin néhány hónappal ezelőtt megölte valaki, vagy inkább valakik. Te jó ég! szörnyűködött egy rekett hang. Reg népszerűsítő cikkeket írogatott egy vidéki lap számára. – Dicséretes dolog! – helyeselt valaki. Legutóbbi cikkében egy kőről írt, amelyet ő talált Teoti huakámban és amelyet nem mutatott meg senkinek. Még nekem sem. A kő nem a szokványos, rajzos relif, hanem inkább térképféle. – Azték térkép! – hajolt előre a kontyos asszony. – Látja, ez érdekes! – Nem tudjuk, aztéke vagy majak. A kő a halottak útját ábrázolja, méghozzá sajátos módon, lábnyomok formájában. Ismét ez a furcsa csend támadt, mint korábban, mint amikor a hallgatóság nem egészen biztos benne azt értette -e, amit a szónok mondani akart. Hogy érti azt, hogy lábnyomok formájában? Elnézést kérek, szabadkozott Zombori. Valójában homályosan fejeztem ki magam. Az angol ismét megforgatta a pipáját az újai között. fickó ez a zombari. Tökéletesen végrehajtja az utasításait. Megpróbálom maguk elé idézni a térképet. Természetesen az lenne a legszerencsésebb, ha ide tudnám varázsolni önök elé, ha másként nem, hát vetített formában. Csak hogy, mint már említettem, nincs meg az eredeti kő. Legalábbis egyelőre. Reg úgy elrejtette, hogy nem sikerült rábukkannom. Valaki a hátsó sorokban elkuncogta magát. Általában ez a sorsa a meghökkentő felfedezésnek. Vagy elvesznek, vagy ellapják őket. Többen is összerapták a szájukat. Akárki is mondta, az ő gondolataikat fogalmazta meg. Csak hogy rendkívül veszélyes és udvariatlan dolog csalónak nevezni egy kollégát. Lehet, hogy Zombori meghallotta a megjegyzést, lehet, hogy nem. Minden esetre nem reagált rá. Ehelyett a kőről kezdett beszélni. Ha a kövön a halott a látható. Tulajdonképpen akár két jelentéktelen párhuzamos vonal is lehetne, ha végében nem állna ott a nap piramisa. És hogy ne lehessen összetéveszteni egy másik piramissal, a háttérben a kép bal alsó sarkában ott látszik a hold piramisa is. Ebből kiderül, hogy a kép minden kétséget kizárólag Teotihuakán tábrázolja. Még egyszer mondom, a nap piramisát, a halotta kutyát és a hold piramisát. A halotta kutya azonban nem üres, emberek haladnak rajta végig. Emberek, akiket feláldozni visznek. Milyen típusú ez az emberábrázolás? kérdezte a cingár szemüveges professzor. Olmék, tolték, azték, vagy maja? Semelyik mondta Zombori. A szemüveges professzor zavarában felállt, és a füle mögé ernyőzte a tenyerét. Hogy? Semelyik? Ez mit akar jelenteni? Zombori roppa az angolra nézett, aki alig észrevehetően bólintott. A feláldozni kísérteteket a térképen lábnyomok jelzik. Értetlenség muraja hullámzott végig a termen. A cingár professzor széttárta a karját, majd úgy is maradt, mint a riói Krisztus. Lábnyomok, ismételte Zombori, megelőzve a felzúdolást. Sok-sok lábnyom, amelyek a nap piramisa felé haladnak. A kép jobb, felső sarkában egy kötélhurok látható, ami értelmezésem szerint azt jelenti, hogy ezzel vagy ehhez hasonló hurokkal kötözték össze a foglyokat. Ezen kívül a lábnyomok elrendezése is arra utal, hogy összekötözött és sorba állított szerencsétlenekről van szó. – Hát, ha ez így van, akkor ez a kő unikuma maga nevében – mondta leeresztve a kezét a professzor. – Kár, hogy nincs meg – dünnyögte valaki sajnálkozó hangon. – És ez még nem minden – folytatta Zombori. – A halottak útja szélénél másfajta lábnyomok is látszanak. Ők már kevesebben vannak, s Reginald Austin azt olvasta ki belőlük, hogy ezek az őrök nyomai, akik a piramisra kísérték a foglyokat. – Talán nem is olyan ostobasság, – mondta valaki. – Csak hogy ezekkel a lábnyomokkal van egy kis baj. Nem normál nagyságú lábnyomok, és a formájuk sem olyan, mint az emberi lábnyomoké. – Hát milyen? – Kicsi és hosszukás. Alig fele az emberi lábnyom méretének. – – Gyerekek! Állatok! – találgatta valaki. – Gyereknek bizonyosan nem, hiszen a nyomok nem csak kisebbek a fogjuk lábnyománál, hanem más formájúak is. Reginald Austin arra a következtetésre jutott, hogy az asztékok és a maják ismerték a láb a divatját, akárcsak a kínaiak. Ekkor valaki az asztalra csapott, magas, villogó szemű nő nézett farkas szemet zomborival. Hagyják már ezt a szemmenszedett baromságot! Nem tudom, ki volt az az őrült, aki kitalálta, hogy a Kolumbusz előtti időkben kapcsolat létezett az ázsiai kontinens, közelebbről a Tukatán-félsziget és Kína között, esetleg Atlantison keresztül. Ez az elmélet, hölgyeim és uraim, a mesék birodalmába tartozik. Zombori bólintott. Én sem hiszek benne, csupán azt akartam elmondani, mire gondolt Reg Ausztin kizárólag a tényeket soroltam fel. A feláldozandók lábnyomai mellett ott vannak ezek a furcsa kislábnyomok, és a kötél a kő sarkában. Mindezek azt sugalják, hogy akárkik is voltak a kislábnyomóak, ők áldozták fel a nagylábúakat a nappiramisán. Ki készítette a követ? Van valami elképzelése róla? kérdezte a cingár, szemüveges professzor. Zombori sajnálkozva tárta szét a karját. Sajnos nincs. Reg sem volt. Jó magam úgy gondolom, hogy az a valaki, aki készítette, semmiképpen sem térképet akart rajzolni. Sokkal inkább el akart árulni valamit erről a korról. Hogy kicsi patetikus legyek, az utókorra akart hagyományozni valamit, amiről talán megsejtette, hogyha nem vésik kőbe, örökre a semmibe vész. Nem lehet, hogy az a kőhistória csak mese? A maga Austin barátja találta ki az egészet az olvasók szórakoztatására. Zombori megrázta a fejét. Reg Austin megszállott és becsületes kutató volt. Soha nem tett volna ilyet. Meg fogom találni a köveket, ebben biztosak lehetnek. Köszönöm, hogy meghallgattak, hölgyeim és uraim. A csalódottság moraja hullámzott végig a termen bár a legtöbben nem hittek a történetben, mégis kellemes volt hallgatni Steve Zombori fejtegetését. Mint amikor valaki detektív regényt olvas. Tudja, hogy ami a könyvlapon található, merő mégsem képes szabadulni tőle. És mi a helyzet az ön kollégájával? kérdezte a magas, markáns arcunő. Mintha azt mondta volna, hogy meggyilkolták. Zombori bólintott. A kő miatt. Onnan tudja. Zombori furcsán elmosolyodott, majd lelépett az emelvényről. Már a padrónált, amikor visszafordult, elkapta a mikrofon állványának a szárát, és egy kisé megdöntve magához húzta. Onnan, mondta aztán baljósan mosolyogva, hogy kis engem is megöltek miatta. Mielőtt a felcsattanó hangzavar megállíthatta volna, elhagyta a termet. Sir Winston Everett az angol a bajszal lámosolygott. Az első felvonás kitűnően sikerült. Bár az ülés résztvevői közül sokan felháborodottan gesztikuláltak, ahogy az már lenni szokott, mégis valamennyiük érdeklődését felkeltették Steve Zombori szavai. Még Mrs. Palmerét, a elnök elnökasszonyét is. Lám csak lám, nem ártott kölcsönadni Steve Zomborinak 30 éves esküvői smokingját. Némi irítséggel állapította meg a lelkeméjén, hogy a fiatal kutató nagyon is jól néz ki benne. Vége el az ördög, a végén még kénytelen lesz véglegesen oda ajándékozni neki. Elégedett gondolataiból Alec Ferguson szavai zökkentették ki. Hölgyeim és uraim, Ahmed Karahan professzor következik, az Isztambuli Biológiai Intézet professzora. Karahán professzornak, ha nem is tudta a Steve Zomborit, karnyútásnyira azért sikerült megközelítenie. Magas, vékony, őszülőhajú, előkelő arcú férfi volt, akin úgy állt a smoking, mintha ráöntötték volna. Vékony kis bajusza, lebilincselő mosolya Omar sheriffre emlékeztette a hallgatóságnak azt a részét, amelyik egyáltalán tudta, ki az az Omar Sheriff. Az angol elégedetten látta, hogy Mrs. Palmernek, bár ismét a fogai közé vette a ceruzája végét, és álmatagon végig hordozta a tekintetét a török professzoron, az a valami azért hiányzik a szeméből, amely ott csillogott benne, amikor Zombori állt az emelvényen. Karahán professzor egyetlen kicsi papírlapocskát vett elő a zsebéből, az emelvényre tette, aztán barátságos mosolyjal beszélni kezdett. – Völgyeim és uraim, rövid leszek! – az elnökség azzal bízott meg, hogy szóljak néhányzót az élővilág időnkénti, titokzatos kipusztulásának az elméletéről. Nos, bizonyára tudják, hogy az élővilág fejlődése az egysejtűtől az emberig nem volt zavartalan. Addig, amíg az ember a természet színpadára lépett, több olyan katasztrófa is érte az élővilágot, amely az akkori élet döntő részét elpusztította. Tudomásunk szerint az utolsó ilyen pusztulási periódus a Krétának jelzett föltörténeti kor vége felé, mintegy 65 millió évvel ezelőtt következett be. A tudósok szerint az állat és növényvilág 70 a esetleg 90 a kiveszett. Ebben az időszakban haltak ki a nagytestű sárkánygyíkok, a szauruszok is. Sokféle elmélet látott napvilágot elvégzetes pusztulással kapcsolatban, az egyik például a kontinensek elmozdulása következtében létrejött klímaváltozásnak tulajdonította a tragédiát. De valóban így volt-e? Hölgyeim és uraim, a kutatók már az elmúlt évtizedekben észrevették, hogy ebben a periódusban a földi kőzetekben rendkívüli módon feldúsult az iridium mennyisége, amely a meteorokban igen gyakori elem. Ebből aztán W. Alvarez és E. Astro azt a következtetést vonta le, hogy cirka 65 millió évvel ezelőtt egy 10 kilométer átmérőjű és nagyjából 10 kilométer per szekundum sebességű aszteroida vagy üstökös ütközött a Földnek. A becsapódás óriási lökés hullámot keltett, amelynek az ereje 3 milliárd Hiroshima-ban ledobott atombombájéval ért fel. Elökés hullám következtében földrengések, szökőárak, viharok keletkeztek, elpusztítva az élővilág jó részét. Sajnálkozva nézett végig a hallgatóságon, mintha együttérzést várt volna az elpusztultak iránt. Mivel senki nem sírta el magát, folytatta. Ami ezután következett, még az eddigieknél is rosszabb volt. Beköszöntött az úgynevezett nukleáris tél. Gondolom valamennyien tudják, hogy ezt a fogalmat az esetleges atomháború kísérő jelenségének a meghatározására találták fel. Ez szerint, ha kitört volna a termonukleális háború, nem a sugázás okozta volna a legnagyobb tragédiát, hanem a robbanások következtében légkörbe jutott por, amely annyira elfogta volna a napsugázást, hogy hosszú időre, tél és sötétség köszöntött volna a földre. Ez akár az élővilág teljes kipusztulásával is járhatott volna. Nos, az aszteroida vagy keltette por is ugyanezt a hatást eredményezte. Néhány év múlva a fervelt por lehullott ugyan, de ekkor kezdetét vette az üvegházhatás, amely viszont óriási mértékű felmelegedéssel járt. Aki megúszta a telet, belepusztult a felmelegedésbe. Te jó ég, nyögte valaki. Azért hívtak ide bennünket, hogy halára rémítsenek. Karahan zavartalanul folytatta. Természetesen vannak egyéb elméletek is, miszerint szerint vulkánkitörések következtében is belekerülhetett az iridium a kőzetekbe. Márpedig éppen 65 millió évvel ezelőtt óriási kitörések rázták meg bolygónkat. Helyük az indiai dekkánfensíkra lokalizálható. Csak ennyit akartam mondani, hölgyeim és uraim. Lelépett az emelvényről, és mielőtt bárki kérdéseket tehetett volna föl neki, eltűnt a vetítővászon melletti ajtó nyílásában. Az angol elégedetten hátradőlt. A vonat menetrend szerint robogott előre a cél felé. A következő előadó Julia van der Haas a paleoantropológia, azaz az ősemberkutatás kutatás kiválósága volt. Alacsony, vékony, szőke asszony, túl a virákkorán. Arca piros volt, és széltől barázdált. Látszott rajta, hogy élete nagyobbik részét a szabad levegőn töltötte emberi maradványok után kutatva. Felállt az emelvényre, meghajolt, majd minden segédeszköz nélkül beszélni kezdett. Alec Ferguson is megállapította magában, hogy ahhoz, amit elmondott, nem is kellenek papírfecni. Mintha egy egyetemi tanár az ABC betűit magyarázta volna egy analfabétának. Hölgyeim és uraim! – kezdte kisi éneklő hangon, amelyben néha furcsán mély flamantorok hangok keveredtek. Az én feladatom, hogy néhány mondatban ismertessem önökkel az válás folyamatát. Csak néhány mondatban. – ismételte meg mosolyogva. Mint tudják, az ember rendszertanilag az emberfélék a hominidák családjába tartozik. Ennek a családnak ma már egyetlen képviselője él csak, a homo sapiens, az értelmes ember. Bármennyire is különösnek tűnik, hölgyeim és uraim, és néha nem is hisszük igazán, ezek az értelmes emberek mi vagyunk. A homo sapiens első egyedei körülbelül háromszázezer évvel ezelőtt érkeztek Európa területére. Az emberi, nem ős története azonban jóval korábban kezdődött. Vett egy mély lélegzetet, aztán folytatta. Az első emberféle az Australopithecus Farenzis volt. Csontjaira kenyában bukkantak rá. A maradványok hat és fél millió évesek, így az időpont az ember létrejöttéhez vezető, igencsak út első állomása. 6 és fél millió év. Kérem, jól jegyezzék meg ezt a dátumot. Ezek az emberfélék már két lábon jártak, de azért gyakran még a fára is felmásztak. Agytérfogatuk nem lehetett több 400 köbcentiméternél. A mai agytérfogatunk 1500 cm, bár ez nem minden esetben látszik meg rajtunk. Majd elfelejtettem, az ausztrálopitekuszok magassága másfél méter körül volt. Az emberé válás következő lépcsőfoka a homo habilis, az úgynevezett ügyes ember. Nevet azért kapta, mert képes volt folyami kavicsokból szerszámokat készíteni. Nem volt feltétlen kitéve a kényének kedvének sem, mivel mesterséges szállásokon húzta meg magát. Természetesen ne a Hilton előkerül lakosztályaira gondoljanak, jobb sorsra érdemes ősünk gödröt ásolt magának és bokrokról letört ágakkal fette be. Hölgyeim és uraim, további sorolhatnám az emberrévállás különböző szakaszait. Beszélhetnék a homo erectusról, a felegyenesedett emberről, aki círka két millió évvel ezelőtt élt. Koponya kapacitása 800 és 1300 centimétert tett ki. Beszélhetnék a neandervölgyi emberről, vagy az utána következő krományoni emberről. Én azonban nem beszélek tovább. Csupán arra kérem önöket, emlékezzenek vissza a dátumokra. A legkorábbi időpont, amikor az emberfélék megjelentek a Föld hatalmas, szabadtéri színpadán, cirka 6,5 millió év időszámításunk előtt. Bármennyire is tetszőlegesek azok az elméletek, amelyek arról szólnak, hogy az embercsordák együtt vadáztak dinoszauruszokra, vagy hogy a sárkány figurájában az ember nem kollektív tudatalattiának emlékei húzódnak meg, nem fedik a valóságot. Az embert nem találkozhatott az őslényekkel, lévén, hogy azok 65 millió évvel ezelőtt kihaltak. Csak ennyit akartam mondani, hölgyeim és uraim! Ahogy befejezte, lelépett az emelvényről. Mire a hallgatóság felocsudott volna, már nyomát sem látták. Hirtelen hangosan felnevetett valaki, majd egy magas, tarkain beöltözött, vágott szemű férfi emelkedett szólásra. Olyan mély volt a hangja, mint a hajó hajókültöki ködös délutánokon. Wauni professzor vagyok, Hawaiiról, már megbocsássanak, de egyre inkább az az érzésem, hogy a bolondok rendes évi közgyűlésére tévettem be. Életemben nem vettem még részt ilyen konferencián, ahol a tudományágok úgy gubanculódnak össze, mint a magnószalak, ha lefut az orsóról. Mi a fene történik itt egyáltalán? Sir Everett. Önt kiváló kutatónak és a szakma megszállottjának tartottuk mindez idáig. Kérem, adjon magyarázatot, mi folyik itt. Mit akar a kolléganő, ha egyáltalán az volt, ezzel az általános iskolai tankönyvekben való, mindenki által ismert adatokkal? Mi itt valamennyien tudjuk, mikor alakult ki az ember, és azt is, hogy mekkora volt az agytérfogata. Arról nem is beszélve, hogy közülünk alig, ha vette valaki valaha is komolyan a dínók és az emberek együttélésével kapcsolatos, légből kapott elméleteket. Akkor meg mi végre ez az egész? Sir Winston Everett az angol elmosolyodott, Felemelte a pipáját és a szájába dugta. Ahelyett azonban, hogy megpróbálta volna megvilágítani az elhangzott és egymással összefüggő erőadások lehetséges titkos kapcsolatait, a papírjaira pislantott, majd az ajtó felé nézett. Most pedig Mr. Elek Fergusson következik. Elek Fergusson fellépett a dobogóra, miközben érezte, hogy úgy lángol az arca, mintha csalámba esett volna. Keze csak icipicit remegett, ahogy a papírokat lerakta maga elé. Megbiccentette a fejét és beszélni kezdett. Hölgyeim és Uraim! Bizonyára feltették maguknak a kérdést, hogy mi a fenéért van itt a vetítővászon, ha nem használja senki. Nos, én vetíteni fogok. Igaz, csak egy-két felvétel, de, de bizonyára megnyeri majd az önök tetszését. Vetítés indul. A terem elsötétedett. Abban a szent pillanatban már meg is jelent rajta valami. Egy hatalmas, vastaglábú, rövid, de ugyancsak csőrű madár képe. Ez egy diatríma. Mutatott rá a kezében tartott lézerceruzával elek Nem tudom, láttak-e már ilyet? Természetesen nem életben gondoltam. <gül> a diatrima mintegy 65 millió évvel ezelőttig élt. Magassága meghaladta két métert. Észak-Amerikában és Nyugat-Európában egyaránt előfordult. Éles karmai és ugyancsak éles csőre nem kis veszélyt jelentett a kisebb emlősök számára. Nem lett volna jó egy sötét utcásarkon összetalálkozni vele, szellemeskedett valaki. A vászon elsötétedett, majd egy hatalmas lóféle állat bontakoztak ki rajta. Pkenakódusz, magyarázta a Ferguson. A ló, a szamár és a tapír feltételezett őse. Az imént ládott diatrima kortársa volt. Ugyanúgy, mint a következő felvételen látható, ointatérium. Impozáns látvány, igaz? Leginkább az orszarvúra hasonlít, pedig békés növényevő a szentem. Ez pedig itt az Amilosaurus, Igazi sárkánygyík. Tíz méter hosszú, öt méter magas és öt tonna súlyú. Krétakori páncélos lovag. Ezzel be is fejeztem a bemutatómat. Hála Istennek! Sóhajtott egy türelmetlen hang. Még ha azt is megmagyaráznám, mi a fenéért volt erre szükség? Alek Ferguson bólintott. Azonnal megmagyarázom. Ezek az állatok nagyjából 65 millió évvel ezelőtt haltak ki. 1967-ben Ohio államban, kőfejtés közben olyan föltörténeti rétegre bukkantak, amely éppen 65 millió évvel ezelőtt volt a felszínen. A közelben több olyan lepusztult hegy található, amelyekről feltételezik, hogy a Krétakor idején vulkánok voltak. A környezet, értem alatta a kövek mienségét, ugyancsak vulkáni tevékenység jeleit mutatja. Jelentős mennyiségben fordul elő a környéken obszidián, azaz megkövesedett vulkáni hamu. A kutatók arra gyanakszanak, hogy folyhatott a közelben egy folyó, erre is van bizonyíték, és a partjára jártak le őslényeink itt dogálni. Egy alkalommal kitört a vulkán, hamuval borítva be a folyópartot. Nem sokkal a kitörés és a eső után az állatok legyőzték a félelmüket. Levonultak a folyóhoz, és amíg meg sem szilárdult, de már kihűlt hamuban hagyták a nyomaikat. Ezek aztán a földmozgások következtében a föld felszíne alá kerültek, de a bányászat során ismét felszínre bukkantak. Nézzék csak meg az egyik táblát, hölgyeim és uraim! A vetítő villant egyet, majd megjelent a vásznon egy lapos kő, rajta számtalan nyommal. A kőlap maga 18 méter hosszú és 7 méter széles. A kőbánya részvénytársaság figyelmének és bőkezű támogatásának köszönhetően nem kell attól tartanunk, hogy bántódás éri. Nos, hölgyeim és uraim, vizsgálják csak meg alapon található nyomokat. Ha megvizsgálják, azonnal megértik, miért mutattam be az imént önöknek az ős állatokat. Azért, mert az ő nyomaik találhatók ezen a kőasztalon. Ismét felvillant a kezében a lézerceruza. Ez itt a madár lába nyoma, ez a fenakóduszé, ez pedig az unintatíriumé. Láthatják az emiloszauruszt is, ez a csík itt a farka végének a nyoma. Ez pedig itt, hölgyeim és uraim, valami egészen más. A lézerceruza egy a többinél jóval kisebb lábnyomot mutatott. Látják? Jézusom, suttogta valaki, római pápa legyek, ha ez nem emberi lábnyom. Alec Ferguson elégedetten elmosolyodott. Mielőtt arra keresnék a választ, hogy vajon kinek vagy minek a lábnyoma, felhívnám a figyelmüket arra, hogy a hamisítás kizárva, a lábnyom minden kétséget kizáróan eredeti. Amint látják, az egyik ilyen furcsa lábnyomra rálépett egy amilosaurus. Ez pedig annyit jelent, hogy az őslény a lábnyom gazdája után vonszolta le magát a vízpartra. A furcsa lábnyom időben megelőzi az amilosaurus lábnyomát. Ez nem is emberi lábnyom, tétakozott valaki. Én aztán igazán ismerem az emberi lábnyomokat, de ez nem az. Csak hogy itt nem emberről, hanem ősemberről van szó, dörmögte Vauni professzor. Pontosabban előemberről. Még pontosabban az ördög se tudja, kiről. Pedig nem állat csóválta meg a fejét a cingár szemüveges professzor. Nézzék az ujjait, a lábszerkezetét ez egy ember féle nem is vitás. 65 millió évvel ezelőtt törkít valakiből a felháborodás. A Fergasson kihasználva az alkalmat, zsebre vágta lézerceruzáját, hóna vette a papírjait, és kimenekült az ajtón. Csak a nagy-nagy csend maradt utána. Mielőtt még a csend bődületes hangzavarban oldódhatott volna fel, valaki ismét fellépett az emelvényre. A gesztikuláló, egymásnak átkiabáló vendégek észre sem vették, csak amikor már odafent állt. Mozdulatlanul, mint a nyugalom szobra. Sir Winston Everett úgy látta, hogy Mrs. Palmer szívesen fogadja Steve Zombori ismételt felbukkanását. Szájába vette a ceruzáját, és elgondolkodva a fogaihoz kocogtatta. Steve Zombori megvárta, amíg elcsitul a moraj, akkor beszélni kezdett. Hölgyeim és uraim, elnézésüket kérem, hogy ismételten igénybe veszem a türelmüket. Igérem, csak néhány mondat erejéig teszem. Mutatok önöknek két képet. Itt is van az egyik. A vetítőn egy kézzel rajzolt ábra jelent meg. Rövid csend után néhányan felszisszentek, majd a cingár, szemüveges professzor félig felemelkedve a vetítő mutatott. – Ez az a bizonyos ábra, amelyet ön térképnek nevezett? – Talán nem volt helyes a kifejezés. – Nem bizony, de most ne az elnevezéseken lovagoljunk. Tehát ezek a normális emberi lábnyomok. Ezek itt a szélén pedig – Te jóságos Isten! – ismét kitört a hangzavar. A cingár professzor idekezett túl kiabálni mindenkit. – De hiszen ezek a lábnyomok ugyanazok, illetve ugyanolyanok, mint amilyeneket az őslény lábnyomai között találtunk. Hihetetlen hasonlóság! – Nem hasonlóság! – mondta valaki. – Ezek ugyanannak a valaminek a nyomai. – Vagy ügyes, hamisítvány! – sikított közbe egy női hang. Nem hamisítvány, hölgyeim és uraim. Ezeket a lábnyomokat találta meg Reg Austin Teotihuakánban, és ezek miatt kellett meghalnia. Ekkor ismét a szőke, kontyos, idősebb hölgy állt fel. Magasra emelte a kezét, hogy mindenki láthassa. Kérem, hölgyeim, uraim, kérem, kérem! Megvárta, amíg csend lesz, akkor aztán széttárta a karjait. Őszintén mondom, érdekes is, és egyúttal bosszantó is, amit az elmúlt percek során láttunk. Érdekes, mert valóban tanultunk valami újat. Ugyanakkor bosszantó is, mert egy halom unalomig is, mert tényel traktáltak bennünket. Van köztünk valaki, aki pontosan érti, miről van szó? Rövid kíváncsi csend után vékony, fekete szemű, csillogó csillogó ruhába öltözött hölgy emelkedett fel. Én megpróbálnám összefoglalni. Leila al-Bakr vagyok. A Kairói Egyetemen tanítok. Tanáraim annak idején úgy tartották, hogy jó képességeket árulok el a történeti rejtélyek megoldása terén. Ehhez képest az elmúlt évtized alatt nem sikerült megoldanom egyetlen egyet sem. Valaki elkuncogta magát. Mindenki mosolygott. Leila al-Bakrnak... Néhány másodperc alatt sikerült belopnia magát a hallgatóság szívébe. Jelenlegi ismereteink szerint az ember úgy 6,5 millió évvel ezelőtt alakult ki. Az a feltételezés tehát, hogy 65 millió éves kőzetben emberi lábnyomokat találjunk, hagy mázas lázálom, vagy valami olyasmi, amiről eddig fogalmunk sem volt. Hát nem, ismerte el egy dörmögő hang. Előadóink arra akarták felhívni a figyelmünket, hogy mi van akkor, ha az ember már mondjuk 150 millió évvel ezelőtt megjelent. Első hallásra baromságnak tűnik. Ha váratlanul a képen vágta volna valaki, azt kellett volna mondanom rá, hogy Allah elvette az eszét. Az elhangzott előadások ismeretében azonban már nem mondanám ezt. Elvégre miért ne történhetett volna így? A föld adott volt és adottak voltak azok a körülmények is, amelyek közepette az válás létrejöhetett. Volt oxigén, fa, fű, tenger, ennivaló, mit tudom még, még mi nem. Szóval szerintem nem is olyan ostobaság, hogy egyszer már, mondjuk százmillió évvel ezelőtt, az evolúció elért arra a fokra, hogy létrehozza az embert. Embert? kérdezte gyanakodva valaki. Miss al megsimogatta az arcát. Ez itt a kérdés. Pontosabban az, hogy mit nevezünk embernek. Csak a homo sapienszt, az értelmes embert? Erre csak az antropológusok adhatják meg a választ. Az a valami viszont, ami, vagy aki, százmillió évvel ezelőtt létrejött, bizonyára nem egészen olyan volt, mint az elődeink, és mi? Na és? Hol van megírva, hogy pont olyannak kellett volna lennie? Nagyon is elképzelhető, hogy egészen másképpen nézett ki, mint ahogy manapság az őseembertől elvárnánk. Lehet, hogy nem olyanok voltak a szemei, mint amilyet emberi szemnek nevezünk. Az óra sem volt egészen olyan, és a jelek szerint a lába sem. – Akkor miért neveznénk embernek? – kérdezte valaki. – Azért, mert képes volt az emberi gondolkodásra. Ebben az esetben pedig felül kell vizsgálnunk az emberi faj kialakulásáról alkotott összes eddigi elképzelésünket. Hölgyeim és uraim, úgy tűnik, be kell látnunk, nem mi vagyunk az elsők a földön. Voltak, akik megelőztek bennünket. Ráadásul nem is ufók, hanem ugyanúgy az evolúció értelmes termékei, mint mi. Csak éppen lehaltak, kotyantott közbe egy hang. Miss Albacher bólintott. Tisztelt előadóink sugalják nekünk, hogy ezek a lények, akik 65 millió évvel ezelőtt az ősállatokkal játszadoztak, kipusztultak. Egy közelebbről meg nem határozható katasztrófa, talán valóban egy aszteroida vagy üstökös becsapódása végzett velük. Ez a furcsa emberfajta, nevezzük most már embernek, áldozatul esett a nagy kihalásnak. – Jiszi a piszi! – csóválta a fejét a cingár professzor. Én csak abban hiszek, amit látok. Márpedig ebből a feltételezett élőlényből nem láttam semmit. Egyetlen darab csontocskát sem. Miss Albuckr széttárta a karját. Bár senki sem kért fel rá, hogy a frissiben felfedezett lények védő legyek, mégis azt kell mondanom, hogy ez nem bizonyíték a lényünk ellen. Abból az időből vajmi kevés csont áll a rendelkezésünkre. Az is lehet persze, hogy ennek az embernek a csontjai másmilyenek voltak, mint a miénk. Például sokkal könnyebben bomlott. Gondolják csak el, 65 millió évvel ezelőtti csontokat keresünk. Nem csoda, hogy a mai napig ne bukkanunk rájuk. Magas, szakállas férfi emelkedett fel, és Miss Albakra nézett. Át kell vizsgálnunk az összes raktárakat és múzeumokat, ahol őslények csontjai törzik. Hát, ha ennek a furcsa típusnak a csontja is megtalálható közöttük. Csak éppen eddig fel sem tételezték, hogy emberféléjé lehet. A férfi leült, Miss Albacr azonban nem. Adva van tehát egy mondjuk 100 millió évvel ezelőtt keletkezett emberféle, aki 65 millió évvel ezelőtt egy egetföldet rázó kataklizma következtében kipusztult. De kipusztult -e egyáltalán? mi van akkor, ha egyes csoportjaik megúzták a csimbumot és tovább éltek? Egészen napjainkig. Jézusom! sóhajtotta valaki, hogy egyes kollégát milyen hiszékenyek? Nem vagyok hiszékeny, csak van fantáziám. Ennélkül pedig nem tudós a tudós. Ha viszont túl sok van belőle, nem tudós, hanem álmodozó, replikázott a másik. Rendben van, tételezzük fel, Vágott közben a cingár szemüveges professzor, hogy száz millió éve keletkeztek, a nagyja megsemmisült 65 millió évvel ezelőtt, a kevesebbje túlélte az évmilliókat. Na, de hol vannak most? Éppen ez a kérdés, mosolygott Miss Ábakr. Vendéglátóink éppen erre a kérdésre keresik a választ. Úgy fest, hogy egy egészen halk válaszkiáltás már meg is érkezett hozzájuk. – Honnan az ördögből? – Egy kőlapról. – Egy aszték vagy maja kőlapról. Elképzelhető, hogy a kőlapon található kis lábnyomok gazdái, akik az áldozatokat kísérték a nappiramisára, ezeknek a lényeknek a leszármazottai voltak. – Ők alkották volna azt a papikasztot, amely a különböző indián kultúrákat tömeges emberáldozatokba és monumentális építkezésekbe kergette? Hát, – Így áll a helyzet – ők lettek volna azok, akik kiszívták szó szerint az indiánok vérét, majd hoppon maradtak, amikor a hatalmas metropoliszok lakói otthagyták őket, mint kutya az ürülékét. Ők bizony. Hát ez érdekes. Roppant érdekes. És tudja miért? Miért? kérdezte Miss Albakrő. Mert végre van egy elméletünk, amely nem földön kívüli intelligenciák hatásával akarja magyarázni az egyelőre megmagyarázhatatlant. Az ember már jóval korábban megjelent a föld színpadán, mint gondoltuk. – Ha valóban emberek voltak – mosolygott Miss Albacro. – Igen, ha valóban emberek voltak. Késő délután már csak a meghívottak töredéke tartózkodott abban a széles őslények képeivel díszített tárgyalóban, ahová az angol beinvitálta őket. Most is ő ült a főhelyen az ovális asztal csúcsán. Úgy nézett le rájuk, mint a törzsfőnök tanástalan törzsére, pedig nála sokkal nagyobb potentátok is itt ültek az asztal mellett. Mint például Mr. Peter Bird, a pénzeság és Mrs. Palmer, a régészeti tanács elnökasszonya. Ahogy becsukódott az ajtó, az angol arcán elégedett mosoly terült szét. – Ödvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim! Én vagyok a világ legboldogabb embere, amiért sikerült megnyernem új projektünk számára a földgolyó legjobb koponyáit. – Nagy kerítő maga hallja-e? – csóválta meg a fejét Júlia van der Haas. Jó magam, arra gondoltam, hogy meghallgatok egy-két előadást, elbeszélkedek egy-két rég nem látott kollégával, megiszom 10-15 whiskyt, aztán már is húzok vissza Amsterdamba. Erre tessék, mire felébredek, rádumáltak, hogy vegyek részt az őrült expedícióban. Ugyanígy jártam én is, sóhajtott a Wauni professzor. Bár rólam közismert, hogy minden marhaságban benne vagyok. Az angol összedörzsölt a tenyerét, majd bedugta a pipáját a szájába. – Steve, kérem, foglalja össze a lényeget! Steve zombori biccentett és végignézett a hallgatóságon. – Könnyű dolgom van, mert Miss Leila álbákra ragyogóan elmagyta mindazt, amiről szó van. Az az elméletünk, hogy valamikor 100 millió évvel ezelőtt az addig is folyó evolúció eredményeképpen létrejött egy faj, amely nagyon hasonlít az emberre. Magassága alig haladta meg az egy métert, két lábon járt, talpanyoma viszont némiképpen eltér a mai emberétől. Nagy részük a 65 millió évvel ezelőtt történt katasztrófa áldozatává vált, egyes csoportjaik viszont tovább éltek. Okunk van feltételezni, hogy belőlük alakult ki az indián kultúrák papirétege. Különös, fursa civilizáció leszármazottai voltak, akik más normák szerint éltek, mint az emberek. Azt hiszem, életelemük volt a vadászat és az áldozat. Tobzódtak a vérben. Valószínűleg azt tartották az élet hordozójának és az Istennek kegyelmét keresték vele. Javaslom, nevezzük ezután kicsiknek őket. Sóhajtott, aztán folytatta. Magam Teotihuacánban dolgoztam, és tanulja voltam néhány furcsa eseménynek. Barátomat, aki egy kövön felfedezte a kicsik lábnyomát, megölték. Ez pedig arra engedt következtetni, hogy nem hallhattak ki, nem írtották ki őket a spanyolok. Különben sincs híradás arról, hogy a hódítók egyáltalán látták volna őket, és most is élnek valahol. Ha a spanyolokra nem találkoztak velük, Kérdés, hogy valóban léteztek-e? kérdezte Ahmed Karan professzor. Természetesen létezhettek, mert kiket láttak a spanyolok a majákból, az asztékokból. Földműves indiánokat, talán katonákat, egy-egy főembert, de tegyük fel, hogy papokat is láttak. Az össze-vissza felmagasított egyházak között alig, ha fedeztek volna fel egy új egyedet. Számukra a normális indiánok is elég furcsák voltak, és jelentősen kisebbek, mint ők. Aligha tettek különbséget kicsik és még kisebbek között. Rendben van, adta meg magát Karahán. A kicsik tehát nem haltak ki, hanem most is élnek. Valahol. De hol? Hát éppen az ő felderítésük a feladata annak az expedíciónak, amelyet az önök részvételével szerveznek, hölgyeim és uraim, mondta az angol. Éppen az. Nagy vitára nem került sor, mert behozták a kávét és a teját. Mindannyiuk őszinte meglepetésére az angol a kávéért nyúlt. Rövid csend után Zombori eltolta maga elől üres tejás csészéjét. – Most pedig, hölgyeim és uraim, részletesen elmesélem önöknek, hogy ölték meg Reg Ostint t és hogy akartak megölni engem is. Zombori nagyon őszinte és nagyon részletes volt. Csupán cartwright hallgatott. Halkan beszélt, mint akinek fájdalmas visszaidézni azokat a napokat. Amikor befejezte, furcsa, hitetlenkedő csend hullott rájuk. Jó darabig nem is akarózott megszólalni senki. Végül is Nick Holmes, a cingár szemüveges professzor törte meg a csendet. Amit elmondott, Mr. Zombori, természetesen nincs okom kételkedni az őszinteségében, mégis eléggé hihetetlen. Azon kívül ellent is mondanak az elméletének. Ha jól értettem a szavait, a hármasból, amely megölte Reg Austin barátját, csak egy volt kicsi, a másik kettő normális ember. Úgy gondolja talán, hogy valamilyen módon felmagasították magukat? Gólyalábbal vagy micsodával? Kicsi szerűnek tűnik. Biztosan nem, mondta Zombori. Az a nő, aki újságírónak adta ki magát, normális ember volt. Hogy kerülnek akkor a képbe? Zombori megmondta a vállát. Ezt még ki kell derítenünk. Elképzelésem természetesen van róla. Boldogok lennénk, ha megosztaná velünk. Zombori az ablak négy nézett, amelyen át éppen ebben a pillanatban köszöntött be a lenyugodni készülő nap. Az az érzésem, hogy a kicsik civilizációja vírus jellegű lehetett. Ismerik a vírusok működési elvét. Most a vírus nem tud szaporodni, ezért befuragszik a megtámadott sejt magjába, és átkódolja annak információs rendszerét. Azt a programot ülteti bele, hogy ezután ne saját magát a sejtet reprodukálja, hanem őt, a vírust. A megtámadott szerencsétlen sejt, némiképpen a kakuktojás esetéhez hasonlóan, az ellenséges testeket, a vírusokat szaporítja. Némi képzavarral élve azt is mondhatnám, hogy a vírus ez alatt otthon ül a székében és malmozik, vagy újságot olvas, amíg a sejt dolgozik helyette. A kicsik sem hoztak létre semmit. Másokkal végeztették el a szükséges munkát. – Ki másokkal? – Zombori megvakarta a feje búbját. Jó kérdés. Lehet, hogy az őslények dolgoztak nekik, vagy más azóta megsemmisült intelligenciák. Az indián kultúrákban ugyanezt a parazita életmódot folytatták. Nem is folytathattak volna mást, hiszen ez volt az életelemük. Az indiánokat arra kényszerítették, hogy tejben, vajban, vérben fürdessék őket. Hogy őszinte legyek, elég merésznek találom az elméletet. Ráadásul az ön által említett gyilkosok közül csak egy volt kicsi. A többi... Jóságoség csak nem arra gondol... Zombori bólintott. A kicsik megtalálták a módját, hogy hatalmukba kerítsék azokat a nagyokat, bennünket, akikre ki akarják vetni a hálójukat. Civilizációjuk sok millió év alatt kialakították azokat a módszereket, amelyek segítségével uralkodni tudnak mások felett. Elvégre mi is ezt tesszük. Csak hogy mi lélektelen, általunk létrehozott szerkezetek vagy állatok felett uralkodunk, és erre meg is vannak a módszereink. Ők más intelligenciákkal teszik ugyanezt. Bizonyos élekből arra következtetek, hogy akaratuk végrehajtói nincsenek maguknál. Elrabolták a lelküket, ezáltal olyanokká váltak, mint az automaták. Csak a testük vesz részt a gyilkolásban, a lelkük másút jár. Az a lélek, amely a testükben él, nem az övék. Mrs. Palmer le nem vette volna a tekintetét Zomboriról. Amikor az asszony megszólalt, Zombori akaratlanul is felkapta a fejét. Mély, búgó hangja volt, mintha orgona szólalt volna meg. – Mi lesz a következő lépésünk? Zombori az asszony felé fordult. – Meg kell keresnünk őket. – Hol? Zombori tanástalanul tárta szét a karját. Hm, – Akárhol. – Szimatolnunk kell külkészni, ki, ki a saját hazájában és a saját szakterületén. Éppen a gyilkosság bizonyítja, hogy léteznek valahol. Ha nem léteznének, akkor kinek állt volna érdekében megölni Reg Austin-t? Bizonyos benne, hogy ők tették? – Zombori bólintott. – Száz százalékig. És abban is biztos vagyok, hogy figyelnek bennünket. Mindenütt ott vannak a megbízottaik nevezzük így a hatalmukba kerített embereket, akik azonnal értesítik őket, ha valaki olyan felfedezést tesz, amelyből rá lehetne bukkanni a titkukra. Mint reg, Austin! Mint reg, Austin. Az okszakái hírekből megtudták, hogy Austin megtalálta a létüket igazoló kőlapot. Erre kiadták a parancsot a megbízottaiknak, hogy őjék meg regget, a bizonyítékot pedig tüntessék el, vagy semmisítsék meg. Nem rajtuk múlott, hogy nem sikerült. Idáig. Sajnos az a szomorú helyzet, hogy nem találom a kőlapot, pedig feltúrtam érte egész Teotihuacánt. Néha úgy érzem, ott van az órom előtt, mégsem veszem észre. Ön szerint ki készítette? Az indiánok. Egy indiánmester, aki így üzent a jövőnek. Elmondta, mi történik Teotihuacánban. De hogy megismételjem, amit mondtam, keresnünk kell őket mindenütt. Minden kontinensen. Afrikában, Amerikában, Ázsiában, Európában. áj! mondta a hátuk mögül valaki. Cartwright állt az ajtóban, hanyagul az ajtó félfának támaszkodva. megcsóválta a fejét és elmosolyodott. Csak Európa jöhet számításba. Mondta nyugodt hangon, amelyben azért zombori gyakorlott Füle ideges vibrálást érzett. Én már kizárólag csak Európa jöhet számításba. Julia van der Haas csípőre tette a kezét, és Cartwrightra pillantott. Van erre valami bizonyítéka? Cartwright udvariasan meghajolt. Természetesen van, asszonyom. Az angol nem lepődött meg Anthony Cartwright érkezésén, mintha a megkönnyebbülés hulláma futott volna át az arcán. Olyannyira így lehetett, hogy még a pipáját is a szájába dugta nagy elégedettségében. Sikerült! Anthony Cartwright bólintott. Sikerült, uram! Ekkor valamennyien zomborit is beleértve azt hitték csodát látnak. A szemtelen, mint a gentleman, Sir Everett megperdült a tengelye körül, és kétszer is felemelt térdére ütött. Zombori esküdni mert volna rá, hogy ősi skót tánc leghatásosabb lépését ismételte meg kétszer is előttük. – Hol bukkant rá? – Ahonnan jelezték, uram. – Tehát a madridi levéltárban. – Nem okozott nehézséget a megszerzése? – Cartwright mosolygott. – Miért okozott volna? – A konquistádorok levelezése nem hadititok. Az angol összedörzsölte a tenyerét, majd a körülötte álmélkodókra pislogott. Hogy értsék, miről van szó, hölgyeim és uraim, Mr. Cartwright volt szíves megszerezni nekünk egy, a Madridi levéltárban található levél másolatát. Annak elbeszélésével most nem fárasztanám önöket, miképpen jutottunk a nyomára, egyelőre elégedjenek meg annyival, hogy tervet készítettünk az esetleges bizonyítékok felkutatására. Azzal számoltunk, hogy talán a Mexikót meghódító spanyolok irományai között akad valami, ami a kicsik létét bizonyítaná. Nos, Tony, kérem, olvassa fel, mit talált! Anthony Cartwright a zsebébe nyúlt, és néhány összefűzött és összehajtogatott papírlapot húzott elő belőle. Elnézésüket, kérem! Kezdte mentegetőzve, amiért a fordítás nem elégíti tikitán a legmagasabb irodalmi igényeiket, de még nem volt elég időm átcsiszolni. Az angol nyelvre való átültetést egy spanyol egyetemi hallgató végezte, akinek a finom angol stílussal kapcsolatban voltak bizonyos nehézségei. Minden további magyarázat helyett hallgassák meg az eredetileg ennél jóval terjedelmesebb iromány ránk vonatkozó részletét. Tehát. Több alkalommal is előadtam. Kérem a tisztelt tengerészeti hivatalt, hogy alábbi indokaimat mérlegelni szíveskedjék, és hozzon számomra kedvező döntést. Tisztelt hivatal. 1571. májusában kötöttünk ki abban a kikötőben, ahová az úr már harmadszóra vezényelt bennünket. Jó idő volt, viharnak, nagy hullámoknak nyomát sem láttuk. Ennek ellenére minden óvintézkedést megtettünk, nehogy a benszülöttek felmásszanak a hajóra és ellopják a holmiainkat. Mert azt tudnia kell méltóságotoknak, hogy ezek a fickok az aranyat és a drágaköveket nem sokra becsülik. Ha kéred tőlük valamely aranytárgyukat, és ha az nem nőtt valami miatt, különösképpen a szívükhöz vonakodás nélkül odaadják. A mi értéktelen holmink viszont nagy értékkel bír az ő szemükben. Ez egyszerű gyapjuk kapcáért, amelybe otthon mintákat szőttek, akár egy aranytálat is lehetne kapni, ha lenne nekik, csak hogy a hiedelemmel ellentétben nem sok aranyuk van. Ezeknek itt legalábbis a kikötő közelében. Arra befelé, messze a tengertől, ahol Eldorádó terül el, köztudottan még a kerítés is aranyból fonták, ezek a fickók azonban mit sem tudnak róla, vagy csak úgy tesznek, mintha nem tudnának. Jó magam, hajlamos lennék rá, hogy kipiszkáljon belőlük rejtett tudásukat, méghozzá szó szerint jóféle lándzsahegy segítségével, de a két atya, akiket csak kerékkötőnek küldött velünk ő felsége, nem engedi. Azt mondják, ezek a vadak is Isten teremtményei, és inkább meg kell őket téríteni, mint sem lándzsát dugdosni a fenekükbe. Én ezzel nem értek egyet, de mit tehet egy tengerész kapitány Isten szolgája ellen? engedelmeskedik, és végeredményben így is van ez jól. A legfelsőbb hatalom, Isten, a kapitán csak utána következik a hajón. Most pedig azzal az esettel szeretnék foglalkozni, ahol a baj kezdődött. Mi igazából, ezzel a tengerészeket értem, nem is nagyon akartunk elmenni abba a városba, ahova a benszülöttek invitáltak bennünket. Bartolomeo vágázt azonban nem lehetett lecsillapítani, és a katonákat sem. A benszülöttek elbeszélése szerint abban a városban sok arany és drága található, azon kívül mezítelen benszülött lányok. Vannak közöttük olyanok, nem is kevesen, akiknek az a dolguk, hogy a vendégek rendelkezésére álljanak. Ez amolyan mesterség náluk, mint felénk a lotyónimbereké. Csak hogy ez itt nem lenézett dolog. Az itteni lányokat nem lehet pofánverni, és megfizetni sem kell. Az ő szolgáltatásuk grátis. Ezekkel a hírekkel aztán úgy felhergelték a tengerészeket, hogy még akkor sem maradtak volna a hajón, ha Bartolomeo Vargas parancsnok nem követelődzik. Hátra hagytam hát a szokásos őrséget, és elindultunk a magas hegy csúcsán álló város felé. Az út nehézségeit engedelmetekkel nem mecsetelném, csak annyit említenék, hogy hét katonát veszítettünk, míg odaértünk. Ketten valami bogyót tettek, és meghaltak tőle kettőt ellenségesben szülöttek ettek meg nyillal. A felcser minden igyekezete ellenére elmérgett a sebük, és szörnyű kínok közepette múltak ki. Két fő verekedésben pusztult el, egy pedig elveszett. Behúzódott a bokrok mögé, hogy könnyítsen magán, de nem jött vissza. Amikor keresni mentünk, semmit nem találtunk ott, ahová igyekezett. A város szépségéről hosszú oldalakat lehetne írni, de mivel nekem a vádak megcáfolására irányul az idekezetem, engedelmetekkel csak érintőlegesen foglalkozom vele. Amikor a népek megláttak bennünket, félelmükben arcra vetették magukat, és ott is maradtak. Különösen a lovainktól rettegtek. Azt hitték, ők is istenek, mint mi, mert hogy a babonás bolondok mindent istennek néztek. El kell mondanom mégiscsak, hogy a város hatalmas nagy, még talán nagyobb is, mint Toledo és szellősebb és tágasabb. Ember azonban nem sok van benne, mert amint később meghallottuk, elszökdöstek a papjaik elől. Volt egy indián, aki sokat mesélt nekünk mindenről, amit láttunk. Tőle tudom, hogy a lakosok sokkal jobban félnek a papjaiktól, mint tőlünk. Az indiánok kicsik, a papjaik még kisebbek. Ami nagyon furcsa, mert mindeddig bárhol is jártam, pedig megfordultam néhány távol eső szegletében a világnak, azt láttam és tapasztaltam, hogy a benszülöttek papjai nagyobb termetőek az átlagosnál. Talán ezzel akarják bizonyítani, hogy nekik aztán van hatalmuk a világ felett. Pedig dehogy is van, hatalma csak a mi urunknak és Máriának van, meg némiképpen egy-két atyának, akik, mint már említettem, az úr nevében megakadályozták, hogy Móresre tanítsuk ezeket az istentelen fickókat. Egy szóval az indiánok papjai még kisebbek, mint ők. Ha nem néztem volna a szemük közé, azt is hihettem volna, hogy gyerekek. Igaz, csak egynek sikerült a képébe bámulnom, azt is bánom, hogy megtettem, mivel az meg beteg volt. Valami ragya, vagy mi, annyira eltorzította a pofáját, hogy azt hittem bélpoklos. De nem az volt. Szószátyár szülöttünk elmesélte, hogy ők sem láthatják papjai arcát, csak akkor, ha már vastagon áll rajta a festék. Ez szerint a fickó szerint papjaik nem olyanok, mint ők. Állítólag van egy titkos nyelvük, ezen érintkeznek egymással. A pogány fickó elbeszélése szerint senki sem emlékszik már rá, mikor jelentek meg közöttük a papok. Vannak, akik azt állítják, hogy mindig is közöttük voltak, de ez szerinte nem lehet igaz. Jöttek valahonnan, talán az istenek küldték, vagy a jaguárok nemzették őket, mert ezeknek a benszülötteknél az a hiedelem járja, hogy a nagyon merész vitézeket és a nagyhatalmú varázslókat jaguárok nemzik. Történik pedig úgy, hogy a jaguárok az Istenek parancsára asszonyokat ragadnak el a falvakból és városokból, de nem ölik meg őket, csupán teherbe ejtik. E szörnyű és fertelmes názból születnek, az imént felsoroltak. Miközben a benszülött fickó szavait hallgattam, arra gondoltam, talán nálunk is előfordulhat ilyesmi csak hogy mifelénk, Toledóban szamarak ejtenek teherbe bizonyos némbereket, és a tőlük született emberbarmok ott sétálnak közöttük. Néha még a fejebb valóinká is válnak. Természetesen távoláljon tőlem, hogy a tekintetes tengerészeti hivatal dicsőséges munkatársaira gondoljak. Ez szerint az indián szerint a papok valaha régen érkezhettek közéjük, és azóta rettegésben és félelemben tartanak mindenkit. Hogy a félelem okait adjam, íme lejegyzek néhányat. Először is itt vannak mindjárt az áldozatok. Bár a tiszteltanács ismert engem, és tudja rólam, nem ijedek meg a saját árnyékomtól, és nem egy alkalommal dugtam hegyet őfelsége ellenségeinek szultos seggébe. Amit láttam, és a fickók elmeséltek undorral és megdöbbenéssel töltött el. Mert a papoknak az a szokása, hogy nagy ünnepeken, amikor a nap, a hold, az eső és más isteneik ünnepeit ülik meg, áldozatokat mutatnak be nekik. Emberáldozatot. Ilyenkor összefognak egy csomó embert, és végighajtják őket a templomai között húzódó hosszú úton, amelyet nem ok nélkül a halottak útjának neveznek. Szerencsére, amiről írok, többnyire régebben fordult csak elő, mielőtt erre a pogányföldre elhoztuk volna a megváltó békéjét. Ekkor még a város zsúfolva volt. A lakói nem szögdöstek el, miként a bolhák, amikor a kéz a gatyakorcában próbálja elkapni őket. Ezeket az embereket, rabszolgákat, végig végighajtják az úton, parasztokkal és más emberekkel kiegészítve. Történik ugyanis, hogy a papok előre megálmodják, hány áldozatot kíván valamelyik isten. Azt pedig sokat szokott kívánni. Nem egyet, nem kettőt, nem hármat, hanem ezret. Igen, ezret, vagy még többet. Ezt a számot pedig teljesíteni kell, ha törik, ha szakad. Ezért aztán, ha a foglyokból és rabszolgákból nem jön össze annyi, foglyot csak a háborúban lehet szerezni, de ha nincs háború, hadifogó sincs. A lakosságot tizedelik. Kiválasztanak közülük sokat, és a feláldozondók közé sorolják őket. Megkérdeztem a pogányt, aki mindezt elmondta nekem, hogy mi történik akkor, ha a kiválasztottak nem akarnak meghalni. Erre elmagyarázta, hogy este jelölik ki azokat az embereket, akiket másnap felóhajtanak áldozni. Mielőtt azonban megtudhatnák a hírt, elfogják és bezárják őket. Akkor még tiltakoznak, jajgatnak és jajveszékelnek. Megpróbálnak megszabadulni a halától, Később aztán már nem teszik. Azt már a benszülött sem tudta megmondani miért. Ő csak annyit tudott, hogy nagy kőházakba csukják be a jelölteket, ahol az éjszakát töltik. A papok közül bemennek hozzájuk néhányan, és velük maradnak reggelig. Hogy ez alatt mi történik, senki sem tudja megmondani. De másnap hajnalban, amikor kinyitják az ajtókat, valamennyi fogoly mosolyog, és önként örömmel fogadja a halált. Mielőtt végigmondom, mi történik majd velük, tudnotok kell, hogy a halottak útja végében hatalmas templom áll, amelynek az alapzata négyszögletű építmény. Ennek a tetején helyezkedik el maga a templom. A templomhoz sok-sok lépcsőn kell felmenni. Magam is megpróbáltam az egyikre feljutni, de félúton sem járhattam még, amikor úgy éreztem, a számban van a szívem, és úgy verdes benne, mint a tolvaj keze a zsebedben, ha elkaptad a csuklóját. Ezeket az embereket felvezetik a lépcsőkön egészen a templom előtti terecskéig, amelyen egy kőasztal áll. Erre sorban lefektetik őket, a kifestett és tolkoronás papok pedig fekete kőből készült késeikkel megnyitják a melkasukat, majd benyúlnak a bordáik közé, és kitépik a szívüket. Még hallgatni is elborzasztó, csak pogányok tehetnek ilyet. Igaz, hallani sok mindent a szent inkvizíció tevékenységéről is, de az köztudottan jó célt szolgál. Az eltévejedettek visszatérését a pásztor nyájába. Ez azonban más, szörnyű és fertelmes. Így tépik ki mind az ezer ember szívét, majd a szíveket felajánlják az isteneiknek. Például az eső istenének, bizonyos tláloknak, aki rendkívül kedveli a még eleven verdeső szívet. Azt is el kell mondanom, hogy manapság már nemigen mutatnak be áldozatot, mivel nincs kit feláldozni. Az áldozaton kívül a lakosságot sújtják még a különféle adók, például a kukorica adó, amelyet a kukorica termés után kell beszolgáltatniuk. A legsúlyosabb terhet azonban az állandó építkezések jelentik, mert a papok parancsára szüntelen építkezések folynak. Egyre nagyobb és nagyobb templomokat akarnak emelni mintha csak feltették volna, hogy olyan magasat is építenek, amelynek a csúcsáról elérhetik az isteneiket. Ennek pedig nem lesz jó vége. Egyszer már történt ilyesmi, akkor is nagy baj lett belőle, mert a mi úrunk úgy összezavarta az építők lepcses nyelvét, hogy azóta is csak makogunk, mint a nyulak, ha idegen föld fiával találkozunk. Így voltam én bizonyos portugál némberrel, aki hasztalan próbált elmagyarázni nekem valamit, de én nem értettem. Ezért szerelembe estem bele. Csak később tudtam meg, hogy azt akarta tudtomra adni, szégyen teljes betegsége van, amelyet én is elfogok kapni, ha nem teszek le vele való szándékomról. Nem tettem le. El is kaptam a nyavaját, hogy a fene vinni el. Ezért aztán, mint már mondtam, a városlakók megelégelték a terheket, és lassan otthagyták a városokat. Magam is láttam csoportokat, amint sietősen haladtak az erdő felé, nyakukban gyermekeikkel és más jószágukkal. Sokan imádkozva fordultak hozzánk, hogy öljük meg a papjaikat, nyúzzuk le a bőrüket és tömjük ki őket szalmával, miképpen ők is ezt szokták tenni szerencsétlen alattvalóikkal, kukoricaisten ünnepén. Most pedig rátérnék arra, amit elő kell adnom. A fővezér parancsára bevonultunk a városba, ahol éppen azokban a napokban fordult a helyzet nagyon súlyosra. Már mint a papok számára. És a mi számunkra is, csak ezt akkor még nem tudtuk. Bevonultunk a városba, és megpróbáltunk beszélgetni a papokkal, de nem találtuk őket. Pedig sok száznak kellett lennie a falak között. Ezt mondta az az indián, akivel összebarátkoztunk. A város maga szegény volt, aranyat és drágaságot alig találtunk benne. Lakosságot és élelmet nem különben. Megkértük az indiánt, mutassa meg nekünk, hol laknak a papok. Először szabadkozott, hogy ilyet nem szabad tennie. A papok rettenetesen megbosszulnák, ha megtenni, amikor aztán Diego Lamas oldalába bökte a kicsi kését, megváltoztatta a nézetét és megmutatta. A papok egészen kicsi házakban laktak a föld alatt. Kicsi szobákban, amelyeket kicsi ajtók kötöttek össze egymással. Ezekben éltek asszonyaikkal és gyerekeikkel, akik szintúgy kicsik voltak. Az indián nem tudott olyan esetről, hogy egy papnak ne kicsi asszonya lett volna. Ünnepeken néha megtörtént, hogy indián asszonyokkal háltak, de csak ritkán, és ebből a názból sohasem születtek gyerekek. Hogy miért nem, azt az indián nem tudta megmondani. A kicsi papok kicsi házait ezúttal üresen találtuk. Nem volt bennük egyetlen egy sem, mind eltűnt valamerre. Az indián nagyon hálás volt, amiért Diego Lamaski húzta a kését az oldalából, és hálából elmesélte, hogy a papok nagyon bánatosak, mert már alig van ember, akit fel lehetne áldozni, az indiánok nem fizetik az adókat, és templomokat sem hajlandók építeni. Ezért lehet, hogy ők is elmentek a városból. Talán azért, hogy az indiánok után siessenek, és elkapják őket. Tisztelt hivatal! Mivel aranyat és drágaságot igen keveset találtunk, Élelmünk is folytán volt, követelni kezdtük a parancsnoktól, hogy forduljunk vissza a tengerpartra, és amint az utasítás szól, építsünk erődött. A parancsnok azonban makacs volt, mint az összfér, és azt ordította, hogy addig el nem mozdul, amíg annyi aranya nem lesz, amennyiért visszavásárolhatja apja által zálogba adott Toledo melletti birtokát. Hiába volt azonban minden ordítozása, annyi aranyat sem találtunk, amennyivel besétálhattunk volna Toledóba a lányok házába. Végül a parancsnok beadta a derekát. Dühöngött, átkozódott, falba verte a fejét papok által elhagyott házánál, de belátta, hogy ha nem akarunk felfordulni az ésségtől, valóban vissza kell térnünk. A tengerpartra vezető útról sok mondani valóm nincs, ha csak az nem, hogy öt emberemet veszítettem el. Egyet megharapott egy majom, amitől gyors lázat kapott és meghalt, egyet kígyócsípett meg, kettő verekedés közben veszítette életét, egyet pedig az őrséglőt agyon véletlenül. Pedig jó és tiszteletet parancsoló tengerészek voltak. Már alig vártam a pillanatot, hogy megpillanthassam hajónkat, a büszke eszperanzát. Fejrevalómat a magasba hajítottam, amint kiléptünk a tengerpartot a szárazföltől elválasztó bokrok közül. Kalapom felröppent a levegőbe, majd leesett a földre. A látvány, amelynek szemtanúja voltam, olyan béni rám, hogy még elkapni is elfelejtettem. Hajóm, a büszke esperanza, amelynek ő felsége a tulajdonosa és a tisztelt és nagy tekintélyű tanács bölcs irányítása alá tartozik, nem volt sehol. Vagyis a helyén nem volt. Lábunk a földbe gyökerezett, ajkunkat a fájdalom és a tehetetlenség kiáltásai hagyták el. Nem volt hajóron, csak közelben, árbóc vég sem látszott ki a vízből, üszkös nyomokat sem találtunk, ezért feltételeztük, hogy a hajónkra nem esett semmi baja, hanem a rajta maradt tengerészek felszedték a horgonyt és eltávoztak valahova. Istenem, de hová? Kifutottunk a partra és a nyomokat kutattuk. Semmi sem mutatta, hogy csatára vagy ütközetre került volna sor. Nem láttunk halottakat, vérnyomokat, küzdelem nyomát. Csupán egyetlen nyomot fedeztünk fel egy bokor alján, egy mesztelen emberi lábnyomfélét, talán egy gyermekét. Egy napig várakoztunk, és még tüzet is gyújtottunk, hát ha a hajósok visszajönnek rejtélyes útjukról, de nem jöttek vissza. Jöttek viszont benszülöttek szép számmal. Azt hittük, meg akarnak támadni bennünket, de nem voltak irányunkban gonosz szándékkal, sőt, mintha örültek volna nekünk. Szerencsére volt köztük egy atya, aki valamelyest értette a nyelvünket, ez aztán megtudta tőlünk, hogyan váltak dicső társaink köddi. Ez pedig a következőképpen történt. Egy nappal ezelőtt papok jöttek ki a bokrok közül, akik korábban a városban éltek, és az emberek szívét tépdesték ki nagy igyekezettel. Néhányan a víz szélére mentek, és szólítani kezdték a hajón lévőket. Azok csónakba szálltak, és kijöttek hozzájuk. Válókon volt a fegyverük is. A papok körbefogták őket, de nem nyúltak hozzájuk egy újjal sem. Ezután a benszülöttek olyat meséltek, amit nem hiszek el, és nem is értek jó uraim. A leskelődők szerint a tengerészek csónakba vették a papokat, és felvitték őket a hajóra. Egész éjszaka szállították őket, majd a fegyvereiket belehaigálták a vízbe. Azt is mondhatom, hogy lázadás történt, csak hogy nem tudom ki ellen lázadtak fel. Kétségtelen tény, hogy embereimet lefegyverezték. Ugyanakkor fogalmam sincs róla, ki Úgy látszik, mintha ők magukat fegyverezték volna le. Önmagukat. De még inkább, hogy áldozatául estek a papok varázslatainak. Hogy mikért történt ez, jó uraim, egy egyszerű hajós kapitány meg nem tudja mondani kegyelmeteknek. Így esett az Eszperanza elveszítése. Bár a parton épített erődök emberei és az Eldorádó után kutatók is gyakorta vizsgálták az elhagyott öblöket és más gyanús helyeket, nem sikerült a nyomára bukkanniuk. Nem gondolhatok másra, mint hogy a büszke esperánza a tenger mélyére került. Tisztelt tengerészeti hivatal! Kérem kegyelmeteket, mentsenek fel az államkincstál tulajdona elherdálásának vágyja alól. Hiszen ismernek kegyelmetek, Jól tudják, hogy mindenkoron ő felsége leghívebb szolgája voltam. Életemet a tengeren töltöttem ő felsége és a hivatal szolgálatában. Bla bla bla bla bla. Anthony Cartwright összegyűrte a papírokat és a jelenlévőkre pislogott. Nos, mit szólnak hozzá? Senki sem mert megbukkanni. Mindenki arra várt, hogy az angol mondja ki az első szót. Ő aztán ki is mondta. Megsimogatta a bajuszát, és gyanakodva cartwright nézett. Biztos, hogy nem hamisítvány? Cartwright meghőkkenve nézett vissza rá. Ki az ördögnek áll a érdekében ilyet hamisítani, hiszen rajtunk kívül senki nem találna benne semmi érdekeset? Az angol elővette a pipáját, és a szájába dugta. Zombori látta, hogy icipicit megbillen a pipa feje, ami a pipát tartó kéz remegésének is betudható volt. Ez esetben, hölgyeim és uraim, óriási felfedezést tettünk. Megállapíthatjuk, hogy a, a kicsik valóban léteznek. Túlélték az évmilliókat, és hosszú ideig részt vettek a közép-amerikai indián kultúrák formálásában. Aztán egyszer csak felkerekedtek és elmentek onnan. – Hová? tört ki a kérdés a cingár Nick Holmesból. – Igen, ez a kérdés. Talán voltak, akik ott maradtak az őserdőben, és még most is ott élnek. Ez a hajónyi kicsi azonban ki tudja, hova hajózott. – Én tudom, mondta Julia van der Haas. Vagy Legalábbis sejtem. Hová? tátotta el a száját az angol tudományos titkárnője, Lucy Meyer. Ne nevessenek ki érte, de esküdni mernék rá, hogy a hajó visszatért oda, ahonnan távoli vizekre indult. Valami azt hogy a kicsik el akartak menekülni bal sikereik színhelyéről. Ezen kívül valószínűleg felmérték azt a veszélyt is, amellyel a spanyol hódítók fenyegették a kontinenst, és benne őket is. Úgy határoztak, bemerészkednek az oroszlán barlangjába. Nevetséges, csóválta meg a fejét Ahmed karán professzor. Miért tették volna? Másnapra kiderült, hogy egyáltalán nem is olyan nevetséges ez a feltételezés. Az érdem ismét csak Tony Cartwright-é volt, aki úgy látszott egész éjjel le sem hunyta a szemét. Szemhéja vörös és dagadt volt a kialvatlanságtól. Gyakran megcsuklott a hangja, ahogy hajnali élményeiről beszélt. De a többiekről sem mintázhatták volna meg a kiegyensúlyozottság és a kipihenség szobrát. Az angol nyakkendője legalább három centiméterrel balra csúszott, amit Lucy Meyer még soha életében nem tapasztalt nála pedig ott volt professzora oldalán a nagy honduraci földrengésben, és egyenesen állt a nyakkendője akkor is, amikor kasmérban gerillák ejtették fogságba őket. Most azonban félre csúszott. Lucy Meyer ebből azt a következtetés szűrte le, hogy nehéz idők várnak rájuk. Cartwright ismét papírlapot tartotta kezébe, szerencsére ezúttal csak egyet. Diszkréten ásított, majd felemelte és meglengedte az órok előtt. Erre vártam, hölgyeim és uraim. Mielőtt felolvasnám önöknek, be kell vallanom. Nem hittem volna, hogy Fander Haas professzornőnek igaza legyen. Ezennel ünnepélyesen bocsánatot kérek ön több professzorasszony. Julia Fander Haas meghökkenve merett rá. A bocsánat kéréseket akár abba is hagyhatja, inkább azt mondja meg, mi a fene az ott magánál. Cartwright megköszörülte a torkát. Tegnap küldtem valakinek üzenetet e-mailen. Van egy barátom, aki a madridi levéltárban dolgozik, vagy ezt említettem már? Tovább, vezényelt a professzorasszony. Feltettem neki a kérdést, hogy vannak-e a levéltárban olyan adatok, amelyek azt rögzítik, hogy elveszett itt hajók megkerültek. Olyanok, amelyekről már lemondtak, és a tengerészeti tanács az ilyenkor esedékes eljárást is lefojtatja. Mit gondolnak, mennyit talált? Julia van der Haas kíméletlenül Cartwright mellének bökte az ujját. Tovább! Tizennégyet, csak a 16. században. Közöttük volt az Esperanza is. Valamennyi között az ő ügye látszott a legbonyolultabbnak és legtitokzatosabbnak. Tovább! Igenis, asszonyom. Hallgassanak ide, hölgyeim és udaim. Sánchez de Biscaya vizsgálóbiztos jelentése az Esperanza ügyében. Tisztelt tengerészeti tanács Mint szíves tudomásotokra jutott, az esperanzát, amely 1571. május havában tűnt el, miután megkerült, szigorú vizsgálatnak vetettem alá. A hajó Kadisz kikötőjénél bukkant fel az öböl előtt, sem legénység, sem utasok, sem hordók, sem ládák nem voltak rajta. Általában nem volt rajta nyoma emberi életnek. A vitorla kötelek azonban elhasználtaknak és javítottaknak látszottak, ami arra mutat, hogy valakik mégiscsak használhatták őket. Mivel a hajóval nem sokra mentünk, kikérdeztük a környező népeket, mit tapasztaltak az utóbbi időben az öböl körül. Egyetlen asszony személy akadt csak, aki, mintha gyerekeket látott volna zsákvászon kámzsába öltözve a közeli temető felé vonulni. Azt hitte, valamely árvaház halottját temetik, s a gyerekek azért vonulnak a temetőbe. Bár kérdezősködésem eredményeképpen megtudtam, hogy semmilyen árvaház nem tartott temetést az időben, a kámzsás gyerekek látványa nehezen hozható összefüggésbe a hajó felbukkanásával. Megkívánom még jegyezni, hogy a hajó eltűnt tengerészeinek nem sikerült a nyomára bukkannunk. Nyomostattam utánuk a szülőhelyükön és lakóhelyükön is, de a családtagok semmit sem árultak el róluk. Vagy nem tudják, hol vannak, vagy nem akarják megmondani. Természetesen elképzelhetőnek tartottam, hogy a tengerészek aranyjal megrakva tűntek el, és így ő felsége tulajdonát lopták meg, Bizonyítékom azonban erre nincsen. A megfelelő körözvényeket kibocsájtattam, a hajót megtisztítottuk és megszenteltettük. Kérem méltóságtokat, hogy Díaz kapitány ellen a büntető eljárást megszüntetni szíveskedjenek. Utóírat. Ugyanakkor nem javaslom Díaz kapitány aktív szolgálatba való visszahelyezését. Az idegenben töltött idő megtámadta az egészségét, különösen az agyát. Kistermetű papokról halucinál, akik a hajóját lopták volna el. Figyelmeztetésemre, hogyha felelőtlenül terjeszti tévtanait, nagyon megütheti a bokáját, még csak nem is reagált. Mindegyre azokról a kicsi papokról beszél. Cartwright lehajtotta a fejét, majd megtörölgette a szemét. Nos, mit szólnak hozzá? Egyelőre meg sem tudott mukkanni senki. Az angol csak nagy sokára érzett magában annyi erőt, hogy kinyögjön néhány szót. Óriási! Vajon most... Hol lehetnek? Erre a kérdésre Elek Ferguson adta meg másnap délután a választ. Elek Ferguson a keresés legegyszerűbb módját választotta. Nem kicsikről értekezett, nem papokról, nem indián kultúrákról, nem eltűnt civilizációról, még csak nem is az időről időre bekövetkező katasztrófákról. Nemes egyszerűséggel lerajzolta a Reg Austin által az Oksakai írekben leközölt lábnyomot, és feltette a kérdést az interneten. Ki tud valami hasonlóról? Neki is hajnalban jött meg a válasz. Egy bizonyos Lamartin hadnagytól Európából, Franciaországból, a Pireneusokból. Amikor az üzenet megérkezett, Elec Ferguson hátra a székét, és kinyújtott mutató a képernyőre bökött. – Most megvagytok! – Pedig de messze volt még az az idő, hogy beteljesedjék a jóslata. Harmadnak délutánján Mrs. Palmer magához hívatta Steve Zomborit. A leghatalmasabb főnökasszony, a régészeti tanács elnöknője külön lakosztályban lakott a Hiltonban. Egyszerű vonalú barna kosztümben ült az íróasztalánál, amikor Zombori bekopogott hozzá. Zombori nyugtalan volt, rossz érzések kerülgették. és bár élete során csak kevesen mondhatták el magukról, hogy tartott tőlük, ez a találkozás éppen ezek közé, a ritka alkalmak közé tartozott. Az angol természetesen nem mondott neki semmit, a piszkos munkát, mint általában, cartwright hagyta. Cartwright aztán nem egyszerűséggel zombori tudtára adta, hogy nagyon sok függ tőle, talán több is, mint gondolná. Az expedíció finanszírozásának a költségei viszont Mrs. palmer fügnek. függnek. Ha ő áldását adja a dolgokra, mehetnek a kasszához. Ha nem, jó időre jegelni kell a tervet. Mrs. Palmer nem is rejtette véka alá, hogy kíváncsi zomborira. Végig futtatta rajta a szemét, feje búvjától egészen a talpáig. Zombori talán még el is pirult. Erre sem volt még példa az elmúlt évek során. Ha harc, legyen harc, gondolta, és ő is alaposan feltérképezte az asszonyt. Mrs. Palmer egészségtől kicsattanó nő volt, harminc és harmincöt között. – Nos, hogy van megelégedve velem? – kérdezte az asszony elégedetten hátradőlve a karosszékében. Zombori úgy gondolta, könnyedre veszi a figurát. A tréfa néha jó mentőövnek bizonyul. Semmi vész, mondta elismerően elhúzva a száját. Nem marad a férje nyakán. Mrs. Palmer arcán alig észrevehető rándulás futott végig. A férjem meghalt, Mr. Zombori. Zombori azt hitte, mentem megnyílik a föld a talpa alatt. Hogy lehetett Cartwright olyan marha, hogy nem említette neki? Ó, sajnálom, asszonyom. Mrs. Palmer megvonta a vállát. Tíz éve történt, utána néztem a múltjának, Mr. Zombori. Megengedi, hogy Steve-nek szólítson? Megtisztel, asszonyom. Maga pedig hívjon pamela -nak. Csodálom, hogy ször Everett nem említette a férjemet. Bizonyára nem akarta megijeszteni magát azzal, hogy szabad vagyok. Szóval utána néztem a múltjának. Tudja, hogy a férjem is a tengerészeti híszerzésnél dolgozott? Nem tudtam az. Pamela. Akció közben veszett nyoma. Ezért is figyeltem fel magára. Valahogy megbízom azokban, akik a tengerészetnél szolgáltak. Mit gondol, veszélyes lesz ez a kis kaland Európában? Nem hinném, bár ki tudja. De miért érdekli ez önt, Pamela? Az asszony a lábára simította a szoknyáját. Mert én is magukkal megyek, és azt szeretném, ha maga lenne a testőröm. Nem kell megijednie, nem muszáj egész nap a szoknyám mellett ülnie, elég, ha esténként meggyőződik róla, meg vagyok-e még. Csak a testőröm lesz. Vállalja a feladatot? Zombori megkönnyebbülten fellélegzett, ami természetesen nem került el az asszony figyelmét. Megtisztel vele az, Pamela. Az asszony felállt és felé nyújtotta a kezét. Akkor hát viszontlátásra, Steve. Remélem nem rémítettem meg túlságosan. Amikor Steve zombori elment, Pamela Palmer átsietett a fürdőszobába és odállt a nagy tükör elé. Reménykedve pillantott bele: Hát, ha az a 24 éves, barna kontyos, nagy szemű lány néz vissza belőle, akibe annak idején az egész évfolyam szerelmes volt. A tükör okos, szomorú szemű asszonya azonban már csak alig-alig emlékeztetett Pamela Griffithre. De azért ez is szép volt és kívánatos. A férfiak jó része a nyakát törte volna csak, hogy megkappassa. A nagyhatalmú régészeti tanács igazgatónője mégis a fésülködő asztalkára borult és elsírta magát. Miért? Istenem, miért? Kérdezgette elcsukló hangon, de akár meddig is ismételgette, nem érkezett válasz a kérdésére.